edo lehenengo eta behin joartu nitzena da Josemi Sumalabe nik eta nire jelena ez dugula asko zagutzen, ero bat ere zagutzen orduan joan bueno, nintzen pixka bat behatzen zer dagoen bera riguru zidatzea badagoa liburua lore agirreleena bere biografiara berez, liburuneko ederra interneten pede zen badagoela baita ere. eta nik ez dut to, eh, topatu gauza gehiagorik bera zorrera agian badago lan abitekosta. Orduan bueno, berriak eratea zoni gandean berari buruzko igandean, o, azte burdan korroni bat, eta merezik dira gutzea. Ni gauz askorik ezin ez dezaket esan beraz, hemen e, badaudean ariota politak, bizka bat berea bizitzaren bidez, ikusi daitekeze pentsaerakoa zen, ez da, antikapitalista, eta, bueno, euskal gintzari oso lehetua, euskeraren e, aldekoa, gero, hain proiektutan. E, hart hartu zuen zuzen zuzenan hasieratik eta berari esker bere ingurukoek esatun dutenez, berari ezkerra tera ziren aurrera eta, bueno, e, askorik, algehiago gabe, bestela ez dugu emango denbora eta aurkeztuko dizkizuen gaur egun gaurko bai ingurukideak hemen nire eskerrean aurkezpen handirik ez duena behar e, inakien tiguedatago, geologian doktorea da eta ez baina izerratzen hidrogeologia en catedra catedra de Radona. Gero geodinámica de departamentoan dago eta eh kanpo geodinak, geodinámica no ditu. Gero hemen Irondoan eh Deio Txandiano dago, Otxandioko bildugo sinegozia da eta duela urte bat gutxi gora bera Herriola ekimena eh ba antoratu ero E in suten otxagion eta hori buruz hitz egiten da. Nire eskuenean mertsela gaina dago, ekonomia lizentziatua da eta Euskal Herriko unibertsitatean e, klaseak ematen ditu munduko ekonomiari buruz eta nazioarteko moneta eta finantza sistema e, ikasgaiare ematen du. Bero master feministan ere klaseak ematen ditu eta globalizazioa eta garapena masterrean baita Eta hemen, ba, falta zairana, koldotori ba, iria da, arkitektura irakazilea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bera dator e, gaur iria kolektiboaren izenean arkitektoaren kolektibo bezalaero definitu daitekena. Eta, bueno, azteko eskatuko diet bakoitzari, lehenik eta behin koldori e, eskatuko diot, jake prestatuta daukan hemen atzean powerpointa, ba, pixka, bere proiektua azaltzeko dan hori Mama, mama, gurututan Alba da. <gülüyor> bai, bueno, es que liga sola tengo un día para ez zorizena da. Eh, ez da ez. Vale. Eh, es decir, ni prestado de orkestan, ba, baina igual lutzetxo izango da, por una skrantsengunez, eh fiska kontatzeko idea kolektiboan zer egiten den union. Ba, Iria kolektiboak azkenen, arkitekta e, kolektiboak da, pixka bat e, arkitekturat erigintza, egitza e, sentzibilitateik lan zu izan dugunak. E, Askola handu dugu genero ikuspuntutik, ikusiz e, pixka bat e, jasode gunezik eta universitatioan gure ezik eta teknikoa izan dela eta gizakiez eta pertsonez oso gutxi e, itzen izan diguela. Mm. Gure lana 2002an azizan Piskalpazauriko iridekatuaren maparekin eta hortik e, saiatu gara erritarrekin kontrastatzen e, Piskalpazutik dugun jakintza teknikoiek ikusi ziri antolamendu teknika edo universiaren jaso dugun ezik eta hori benetan eh gauzatu denean ze ondori izan dituen gizartea ez, gizarteen nola pairatudun irikintzaren eh teknika hori bizkat eh saiatu ke gizartea eta iria herriak edo edo gure lurraldear eta bizkata honzaketan ba hasten gea kontatu nola ba, euskal euskalherrien baserrie sortetatik e, e, iritsi eran bizkat pertsonei zoratu tan eta lurraldea bizimodu izatetik ere bai ikusten dugu lurraldea bilakatu dela e, garraio biden gau no, njarri, piskatat bialdaketa horiek behin ego agun eusnarketa bat ikindugu bila kolektiba marron eta bilatzen egi da piska bila ,あの, bat jakintza ezberdinien ustarketa piska ez bat iku eukidezak egun ustarketa teknikoak eta beste aldetik herri edo doki hantzukiko jendeak bere inguru eta bere herri edo hau zuarek ikodokan jakintza hori guztartu eta hortik jakintza berri bat ateraz hiriak eta lurraldeak antolatu behar izatea Ez e, pixka bat hausnarketa hortan ikusten dugu herri eta gizarteak denbora ezberdinia dauzkala, tertxonez berdinia gaudela, bakoitza bere denbora ditula eta hiri mota bakar bat egin dara lurraldean eta hirikintzen motorretara egokitxu behar dara gizarte ezberdin hori dena. Eh? Piskabat, azken aldean, dara behizkigun errefleksioak dia konplexiutasunaren gainekoak. Konplexiutasuna behurt eguneroko bizitzan gizartean eta naturan. E, konplexiutasunaren bat, zientziaren laboratorio isolatu horietatik eh, kenduta. Goro horien aurkala zera beste altetik Arturo Escobarren <coughs> munduaren konzeptua, hau da mundu asko daudela gure mundu bakarrenetan, ezin gerala ezin djugula ideiak modelo bakar batentzat egin, bezki eta era askotako lizakia gaudela eta bakoitzak edo kolektiboa bakoitza bere mundua dituela, eta beste altetik zientzia eh normala edo pixka bat zientzia eta tokiko jakintza gustatzen dituen zientzia berri baten bile E, ez daiz gehiago luztatuko gure hausunarketetan, zehazenean piskabat e, onea abibirak, kontak zertorriak, ez duak izan asmoa. Baina bai hausunarketetan nahi e, nuke bat erigintzaren inguruan, hemen Pakistanen e, nahi dugunan baten inguruan, eta bastante grafikoa delako ulertzeko nola segun eta ze kolektikotan gauden iriaz behar milizidegunez. E, bueno, Pakistanen iru metrotan juxe baiaran e inditu hono bueno, laguntzen ibilidea 40 etxerari iteko walde bat zen ondorioz eta hitzingenean norralako egoera ezberdin batean norralako lurralde ezberdin batera taldean lan egiteko eta pizkat kokatzeko lehenengo es egin gizonen taldea eta ama guztien taldea ikusteko bereiak nola kitzututen bere herria eskatu eginien gizonei marrazteko beren herria eta oda bereiekin zuten marrazkia eta gero emakumeekin egin egin genun taller berginak eta eskatu gini emarrazteko iberdain herria. Herria, herria berdina, ba. ikusten ez duen lezela, herriaren gaineko e, errepresentazioa edo ahunarketa jakintza eta oso ezberdina dira, ez pixka bat justifikatzeko nola ez nitugun denontzako iberdinak egin, edo edo jeneroak zei ikuskuntuk erbiltzaken herri bat nizitzeko orduan. Eta guen bon, Pakistan da, baina Pakistan goregoera hemen ere dela asko ez horrela izan da ez? eta horrela izan da, eta horrela izan bueno, da. Gure lana esan dizuten bezala genero lanen izan da, jende, e, jendearekin lan eginez, beraien herriaren bizipenak nola batk ere planotan izglaratu nahian, horretan garatu egur lan asko, eta pondori batzu, bueno, batzuk benkarritzotara adibidezatzuk, hau da, erdanean egintzen lidekatuaren mapa, nolazaten dira, e, eriterrera batez ere jende gazteak topatu dituen puntu intseguroak egondau sentitzenak eta tokioiek gero neskeekin e, eraldatzeko prozesuan baten jarri dira eta toki hartu ziren eta toki hoiei ematitzenen alternativa batzuk hortsortentzia e, sentsazio ezkorro hiek ez biziz ez bizitzeko. Todos anderantzeko lanak e, kolektiboa zuremiekin Eta ero baita ere, Piskat, erri partai dutzen, nola baita ere, e, erri diagnostiko bat diteko hemen kokatu ben duen plan ondi bat lurrean eta jendeak bakoitza baloratzen zuen nola ere, pegatina gidez nola baita herria eta horrelako planu mota berri batzuk sortzen asigea, Piskatianak planuak ez zientifikoak, ez dira metroak eta zentimetroak eta Hor mahertzen justena, persepzioak izatek <coughs> zelatzen dira, plano hiletan ez. Izen horitzak eto losako pixar plano persepzio bat. Zein toki honak eta zein toki txarrak azaltzen diren ez. Bueno, gauz kontatu izuen, bueno, men, gure parte hartzearen gaineko narketak, ze, e, ze gauz on dauzkan parte hartzeak egiten zen Eta kontatu nahi mitzio pixka bat, e, donostian egin lana, errenako hau zuan lana, badiako, pasaiako badiaren inguruan egin deguna ausunarketa. hau, aztelekun sortu zen taier baten ondorioz izan zen, taier honetan, e, bueno, hirik oizpena zen taier hau, eta hauztik, e, ba, azteatu nahi genduen hiri, euro-hiri, adaitzen dena, ba, jona, e, deba, hiri albindizatibori, eta horren realitatea aztertzeko engellun espazio publiko ezberdinien azterketa ikusteko benetan hiri jarrai bat zen, edo ezaguarri berdinez zituen hiri bat zen. Azna, or azna orketa kale hartu genuen, kalean observazio Lazio ezberdinak engellun, lan taldean artista, antropologo, eh, arkitekto eta soziologa genuen, lan horretan eh, jent ezberdineak bere egitzea eman zigun e, lurraldoen inguruan, gure oserratziozatik gain. Eta ikusi genuen gauza bueno, zen, benetako euroiria audietzerak egelegi esistitzen, existitzen zela nola ere badia ezberdinen inguruko kalitate oso altuko espazio publikoak. Eta lurralde horretan, zeon ardibeltzen nola baitek ere, zegon puntu, kampo geraten puntua, E, pasaiako badia zenez. Lurra honetan pixka bat e, beste herrin guru guztiekin antzekotasunik eta sunik ez daukan to, puntu bakarra, pasaiatzen ez. Berra, plantatu genuen bertan, ausunarketa ondorioz, e, kintza bat egitea eta kintza egiten badia argun antolatzea, nolabait ere ikusten genulako badiaren nortasunik ez zegoela, zegoela gehiago pasaiaren inguruan auzo bako hitzanein nortasuna, auzo bako edo herri bako hitzanein nortasuna oson diaduka eta lurralde guztiak nortasun bakarrik ez dauka eta horrek ere eragiten du, nola ere kanpotik eta hori deak ezken iri eraldaketak edo lurralde eraldaketa untiagoak izatea ez da horako koesio oso bat badia edo lurralde hori pixka bat nola behar egingo duena eta hori bultzatu nahian, proposatu benen norengo badiaguna eta topaketa eta puntu bat badiaren inguruko jendea elkartu eta lurralde bezala aus narketara bat egiteko badiaren inguruan. Festa geroan egiten zen hori, <laughs> eta aus ondorioz eta bertan nien badiaren inguruko boetatzen ondorioz, pixpatitzu lera lan bat nien genuen e, badiako hurra ikusten zen erritarre jukatu ez egola, eta hurro horretatik ikusten zen basaia norek ere argazki luze batean e, ditzule genuen. Toki berdinean, herrerako e, jendearekin, eta hau da pixko bat e, kontatu bueno, adibidez zehatzak arren menunak, e, izan zen herripe hauzo elkarteak egindegun lana e, inguru berdinean, pasaiako badi berdinean, eta hau zen, herreran er, egine zen, bilintzaralda e, ondorioz, herritarrak tarrak elkartu ziren, e, Eftelako nahi beraien auzoan, beraien plazaren eginetik eh, errepidea prasatzea eta beraien auzoan, beraien plazaren eh, eh, inberri bat egitea. Hau da pixka beraiek daukaten powerpointa, edo beraiek kontatzutzi guten egoera. Nola bizitzuten beraiek auzoaren eraldaketa eta hirigintza ezarpen horiek. Eta hortik, eta pixka beraien jakintzatik, eta gure elkarlanetik nola jere parte hartzen prozesu baten ondolen E, proiektu zehaz bat galatu benu, nor? Eta proiektu horretan azkenean tokide hori, tokidea piskat bat pasaiako badiari pinguruan dagoen punt proiektu izango ditzakean, baiara bat, nazional batak eta trenak moften duten baiara bat. Eta ezkerren ikusten dut zueen Imagen honetan da gaur egun edo lehen zegoen egoera. Hau da nola da kere lehen zegoen egoera, iri ingur jende asko bizi da, baina errepidek eta, eta trenbidek mozten dute guztiz auzorak, eta auzo bakoitzak ez dauka naturali bere artean. Galai horretan justu ere diputaziotik erizien egiten pasaiako sarrera berria, Euskotren radialzatik trenbidearen gara, e, trenbidearen bikoitzketa berria zetorren gaur egun dagoen metroaren estazioa eta, eta proposatzen zen oraindik ere beraien espazio publikoari iraso handiagoa egitzen zaio. proposatu proposatutakoan beraien biztez egitea infrastrukturaa nivel bat eta infrastruktura nivelarren azpitik herri jarrai bat egitea ta lotura oinezko loturekin, eta norai erortzu den barrera hori eranak egin ditu eta tokiko jendeak esaten ziguna zen ba, infrastruktura horiek ez irala beraienak, beraientzako barrera handia zirela eta beraiek nahi zutela inguruko etxeretara, inguruko beraien biztelan gureen gana egitxik egoten jarretan da zela. Proposa behin hau, norai eren gudalesera e, bera handuritsi zen, obrak egiten egitzen erdago Baina bai, oso garantitxe izan zen, Eusko Jarlalitza maian, Diputazio maian, asariako udala eta donostiko udalarekin, nolabai ere topiko jakintza hau, edo berailek proposatzen zuten topiko jakintza hau, txertatuzte lako infrastruktura, doberalde maiak infrastruktura daunti bat zuen obretan. Eta hor bai, eraldak ere atorri zen, eta horre bai ulertu zuten nolabai ere infrastruktura horiek bai eraldatzea, horrelako erraile bat gertuago egoteko bidean. Eta bai, erabakiak, lan dagoin niaurretik zegon proiektua eta gaur egun egindan proiektuan eh, alde hondiak egon dira eta norabakilea erortu da tokiko jakintza hori, zientifikoa da jakintza hori, norabakilea erabaki administratiko botoloietan inxertatzea eta hori da peskabat gaur ekarmenun adibidea. Osu aldo. Bueno, pordona, nain eh, behar txandianokak bestuko dugu, herri, hola, ekimena. Buarala, eztatzen dut. Igual, azia horretik egin dute Hotxandioaren orkespen txiki bat, jakiteko kokatzen dut Hotxandio, gero proiektu hau be mundi gatorren. Hotxandio da gazteiz da durango arteko artean da ere txiki bat, bi ja iruen bat, Bizkaia eta Arabaren Mugan, Bizkaia lanaren, bi ja iruen eskaz, eta bi parke naturalen artean, horbeia eta anboto, motoko parke naturalan artean, beraz, ingurre natural ba, privilegiatu baten. Nagusiki bigarren sektorekti bizidan herria da, eta tradizio industrial ba, fuerte badako herria. Eta, nik esan gero lukean, ba, herrik bizia dela, bai, sozialki eta kulturalki, eta honek, segure nik badauka harremanik bereko kape geografikarekin. E, durango eta gasteiz artean dagoen herri da, eta nahiko ba 20 km a gasteizetik 20 km moti baina barrera eh, orografiko edo es etabar, eta bar eta berazkeago da aukateko kentzia ba bertan bizitza egiteko ta igual ez despasatzeko hain beste bai hiri hondita edo hiri honditarra edo beste herri hondia hondia batuta ba do, do, do, ondia gota, ondia Ban, uste badauka, ba ni beste horrek herriaren izaera sozial eta eta kulturalari es. esango nanuke euskeraz bizi nahi duen herria dela <coughs> patunaista euskaldun baino euskaltzale gehiagorekin eta auteskundebaitzak igusita ba esango nuke baita badarri aurrerako ya do progresista dela baina bueno nik bai esango nuke beste gizarte eredu bat edo posible den hori badagoela jendearen imaginarioan ez hori utzienez sateko moduan ba baina bueno, Euskal euskalerriko leku askotan hartatzen den bezala ba segurtik e, gizarte eredu berri hori eraikitzeko orduan ba, Hori nola egiten den oso ondo estekigula eta, eta hori egiteko gutako bakoitza zer egiteko prest dagoen ere oso garbi ez da ulagoa, es. Eh, bueno, asunto guztiago, película o astendar, eh orain da hosti urte, gazte jende bat, gaste barria txiki bat 3441 edo aurkitzen diean egun batetik bestera, ba gobernu arduretako udal etxean. Sosikostantzia beresietan, eh, Egun batetik eztera gaztetxean edo gizarte movimenduetan e, ba, lan egitetik, haukitzen dira unberletxean ba, gobernuarduretan. Eta, bueno, ordura arte e, nik izango nuke momentu horretan badagoela herrian eta batez ere gazte, gaztetxearen inguruan balako energia ba, potente batez. Baina, bat ezer, eraiki dena, ba, udalarekiko ez eskotasun dinamika baten ez, edo, ikotomia baten ez. Eta, bat, eh? zegoen, eh? ba, momentu horretan ba, gaztetxearen hori, eta ba, udalari ba, iraikin batez eskatu gazte movimendu bat aktibatzeko, antolatzeko tabar, eta bar, eta aldarrik apen horren buert, buertan, ba, energiasko pilatu zen, eta oso emakorra izan zen movimendu hori ez, eh? so, momentu horretan. Kontoladea, agun bat eti beztera, ba, sure, o hori e, edo identidad de robieo ereki dauen eseskotasun hori desagertzen dala, se suseu bihurtzen zara, eh egun aterir este Eta eh ta orduan hori ematen dira bi bi faktorene hiztaterak materiala direnak, es, ba provokatzen dabenak, kolako pentsamentu sta izango e, ke organikot bat edo, ez, e, ba, gero herriola eh emanduen, es. Bata E, gente hori oso goiztiarra dela e, Ardua instituzionalak hartzei Portugan ez da normala, oita-la, oita-bost urterekin edo zinegotzizateaz e, Inkluso ez da ikonbeni den persona baten bizitza militantean ba, Ardua instituzionalak hain izartze hori, baina, bueno, ez ergonbesterik eta horrena sortatu zen Eta ez da dati dago desertu ideologiko bat ba, Garaik e, Olako adeilako, ez dagoen referentziarik edo iranalizazio garaik e, bera baita, eta nolabait e, jende hori ez da, edo balgintza lan eta sentitzen nolabait egitura baten parte eta nolabait gida edo gida batzuk eman, eman da, ez? Eta beraz badago, ba, berri hori edo egin beharreko guzti hori e, ba, bertan e, sortzeko ba, behar hori edo egoera hori. Bi elementu horiek, batetik ba, oso gazte sentitze hori eta edo balgintza edo, lan instituzionala bestera, batera ulertu da zematzeko ausardia hori, ez? Gazte gazte jendearengana, gero bai ein gastearen jendearengan ba dena edo bereskoa, dena eta bestetik ba desertu ideologiko bat eta beraz ba otsendiaren mugan, mugan, mugan, mugan, barruan ba, bertan besteinere laguntari gabe ba zerbait ekituko ta ba bertan e, e, asbatzeko, ez? beraz horrek provokatu zuen ba noaiteko molaa pentsamentu bueno, bat edo termino estrategikoetan, ez? Nola nola planteatu errigintza eta jakin baia instrumentu guztiekin, e, guztiak ditugula eskuta, ez? Instituzionalak eta instituzional gain istirena. Bueno, hasiera oso difusoa da pentsamentu hori, intuizio intuizioa baino espira, ez? Hasiera baten, eta intuizioa batez ere bi zentsuta, esanua mesa gaztetxearen bueltan da dirigente hori eta beraz autogestioan autoantolaketa, antolatutakoa da, es. Oda, udaletchari eskitzen soilik, ba, bitartekoak eta bat, baina ez gaste politika bat, guk eugara gaste politika hau definituagoa alguna, istu instituzioean beranik eta interbentzierik, istuuna ja instituzioen eskuarterik, eta gure gune nahiko ta sobera gara gure buru autolatza, es. Eta beraz instituzioa da eta garain guk zer egin behar du gugalean bar gaudela, guk, guk definitu behar duk kultura politika bat, kultur politika bat, euskara politika bat, e, politika mediamintal bat, e, guk daugara zoik eta akarrike e, politika guzti dideke e, ba, pentsatu eta guntzatu behar ditugu, no? e, edo, edo igual <coughs> posibile da autogestio filosofia hori baita edatzea egizanteko beste sektore batzutara eta ez zoik gaste e, gazto-movimendu da, eh? ez. Eta gara da parte hartzearena. Eta ba, argi daukau e, parte hartzea izan behar dela gure ugalitzaen onjarri bat, baina ez da parte hartzea, ez. Eh? Ba, parte hartzea izan egiteke informatu zoiek, edo feedback paldi jautu partetik, edo hori baina hori hau izan egiteke, ez. Eh? Inkuso ditxiliteke ba, istituzio berri batzuk, edo instituzionalizazio berri bat eh, sortzera, benetan demokrazia hor deskatzaiaren mugarra ditzen, no? ez. Ba, bi intuizio, Oie kinetics azken da markentsagetu difuso hori hasiera baten, ez? Pero orrekeramazuen, ba, e, partartzaile bat egitera. Zertarrako ba bueno, ba nahiko agenda 21 dokumentu hori definitzeko beharra, ba, un instrumenta baten instrumenta erabiltzen dutena ba, askotan ni buru laguntzak eskatzego eta ba eh? so, dokumentu hori ba, egin einaraz zegoen ba basen hori egiteran hori aprotsatzera eprozesu eh, parte potente bat egiteko eta oh, gure herriaren garapena garapenerako hildo estrategikoa definitzego deno da, ez? Eh? Ta zen prozesu parte bat in utez ba intzindaria, eh? Momentu horretan 70 lagun ikuru hartu zuten parte eta aterazen ba agenta ba, goitegoa dokumentu hori Eta hori, ja, ba, baduan hola hori 2006, baduan hola baita e, ba, forma hartzen e, pentsamentu, asirako pentsamentu difuso hori eta ja ikusten da premia, ba, hortan ez gelditu eta, eta herri ditasmoa definitzeko. ez? Eta, bueno, e, zorkuntza prozesu horretan, e, iru urtez duzatu den zorkuntza prozesu horretan, ez da prozesu lineala izan, oza, ez dira ez da kontua batzu uzar bat eta bueno definitu ditzagote ditu diren galdera potoloak eta, eta erantzuna bilatzen hasi ez eta eko prozesua goraberatsoa ta bar baina ikusa ezางunuke hondiera pos galdera clavea quedo e, mai ganean e, erantzun erantzun direna ez ta pos norai pos hoien erantzuna da herriola ez edo pos hoien erantzuna E, gauzatuta gau du praktiko bat. Es? Eta orain, gotak ditut, zeintuen diren, nire ustez galdera, galdera behir, ez? Lehenazan, lehena da, zeinta erandaketak prozesuaren sujetu politikoa, ez? Osa, hapruat e, lehen ez handakoari aritik, ez? Nork burtu erdu, osea, erandaketak prozesu bat egitera bagoaz, eta anotan sinistema dugu, zein egizan behar du sujetu politikoa. Uru ala, albera edo zein izan behar du politikoa. Bigarrenara honeki <coughs> eki piskalait lotuta nola uztartu bizizarte momentuel lana lan instituzionaleareek. zein da bakitza den esparrua definitu gara e, dira tarteko esparua batzuk edo kombinazio espaua bat edo zerbait edo ez, edo mantendu har da bien arteko talkautensi hori bakoitza bere, bere lekuan hiruarrena zein behar du izan eraldareta proiektuaren marko diskkuriboa eh se eh ba conforme ba, ez kontsados eizartekin, kapitalismoarekin, eh eh e, klasen arteko zapalkuntzarekin eta ba hori gaititu nahi badago eta beste jentarte eredua de gaiki, zein izan bar da egitasmo honeen marco diskursiboa. Eh zerbera, se isteis ze, ze, ze, ze, ze konceptu zekonsekturekin jatarko plazara. Eh? Blagoarena, demokrazian sakuntzeko segitu da instituzional behar dugu. Naikoa da udalarekin, eta nahikoa da ma, sistema politikoen organo edo instituzio hauekin, eta eta eta edo, edo danalako ekin, edo beste salto batean hori da, eta zein da salto hori. Eta azkena, nola artikulatzen da lidergotza prozesu let. Señor, señina, señida okio lidergotza eta no, e, da hori, nontago, e, ze, ze du, eh termino klasiko ta vanguardia hori non dago eh nola si se papejo kantua berdu, eh eta. Eh ni ustez, ba, erriola da, eta pokatu desabaju gaitesen 2000 hilun bisterako erri baten, eh eh desabaju mendikatera eh atera e, atera jaspin konklusioa, baina Eta norait, galdera eman zaien erantzuna maia lokalean. Ba, herrikin tza proeditu bat, edo egitaz garatzeko eh, maia lokalean, nes? Bera, ez da egizu magoa. Eta egizu Eta egizu magoa. Eta egizu magoa. Eta egizu magoa. Ba, zer galdera garen raportu izgiasu. bat. Gaiak, eh, kapitalismak bera da alternatiba. Eh, Hemen dauden eh, islariak bi dira. Ebati eh, iria kolektibokoa, bi kolektibotakoa da Herriola, oste egiten den eh, kolektiboa bat eta gero balde Bertse Larraina etaia kolektiboa da gainiz eingo dutenak peskat datozenek eh, egiten, ba bere itzi propioa matera, hauldaz ingen kolektiboa emizenean. Orduan, bueno, kapitalismoa badu alternativa, horren inguruan lasunarketa txiki bat Zer, por que se hizo en burura, naido na besteko oinekio ertze. <risa> <risa> <risa> bueno, bueno, ustala. Bueno, arrasalde on besterik esamairen. Eh, berra da hemen saldetan bat zuentzat edo lapur bat eh arraro edo, ni onia, eh. Izan bolia zure bero, baina igual izan daiteke maiñburu batera tortzean non izenburua edo zen eh, boten. E, kapitalismoak e, badu alternatiba eta bat astea, basiera, ba, arkitektura eta irigintza, horretaz hitz egiten, donostia ingurukua oso batzuetan, eta zer eta bigarrena, ba mila eta irureun kasakristoko mugartan, eta ba egiten ari diren, galdera, oie, ez? Augen, eman dezake hau ba, ez da kapitalismoari buruz, eta alternatiba eta Ni eh, oso pozik eh, entzun ditut bi asalpen horiek gainean nire diskurso tibintzat guztiz bat atoz eh, gaiarekin. Talon, lehenengo zarrera honetan betzat, eh, azalduko dut, apor bat, eh, ni lotura hori zelan ikusten dudan. Alde batetik, -e, zantziatenean, eta bueno, ja, zirri borroa goko maionen, mainguru honen zirri borra ikusi nuenean, bai geratu nintzela garrepentia dio zuen. Kapitalismoak badu alternatiba. Ez, ne ustez, kapitalismoak ez du alternatiba. Alternatiba izan, izatikotan, alternativa behar dugunok, dezio dugunok, nahi dugunok, derribor, kapitalismoaren kontra gaudenok, gara. Kapitalismoa berak ez dutuzte alternativa duenik, ez da behar duenik ere. Bera da neiko, ulertzen dago, Euskera aldeetik eta kapitalismo alternatiba du. Botea, batontua dagoan. Alternatiba kapitalismoaren kontra gaudenok, geude e, kontradizio, kontraesan eta kontraigin guztiekin geuk dugu. Dugu, uste egit oso hausarta izan daiteke hori, dorko panorama ikusita dugu baino nahi dugu behar dugu eta horretan saiatzen ari gara. E, Izan ere, kapitalismoaren kontra gaudeno, <coughs> hemen aurretik ere sanda, ba, bestelako eredua. bestelako esan dezagun jendarte do eredu bat, nahi dugu, bai ekonomikoan, bai ekologikoan, bai harreman personaletan, e, bai lurraldea bera ulertzeko moduan, bai honetan, bai hartan, bestelako eredua, eta ni hor faltan botatzen dut bestelako eredu horren gutzienezko diseinu bat, eta ze? gero zelan galdera bat zitu, diagnostikoa ta, eta altarradibak, eta badiren, ba, gehiago, esango uto horretaz, baina edo zen bestelako eredua nahi eta behar dugu, eta Gau indarrean den nahi ez dugun eremu, eh, eremu, eremu edepa, eredu honetatik guk nahi eta behar dugun bestelako eredu hortara pasatzeko, nik uste dut argi eta garbi behar dugu, prozesua oso komplesua dela, oso, oso luzea dela eta beraz nik transizio hitza oso gustokoa izaten dut, ze bestela eman dezake nolabaiteko baiteko esker puritanu batetik edo bat potere hartu eta egun batetik bestera listo. Eta ez hori ez da horrela gertatu eta gertatuko ere egun batetik bestera gure gatazka politiko-historikoa konpontzea are gutxiago eredu bat eta ez Euskal Herriko eredua baizik eta mundu osoko eredua ez aldatu baizik eta eraldatu nahi dugunean. Beraz, gauzak patsalaz hartzean ikusti dut importantia da, burua ondoa zentatzea eta zan, hau, e, bauzoak eman behar dira. Ta beraz, transizio, luze, meketsu, komplezu horretak, zegoez dutuzte garenei txinatarrak bezala, txinatarrak antzala zeukaten mauren liburu gorria, goi xero zere zuten garzuten antxe ipinita. Guk ez daukagu, eskarrak ez daukagu liburu gorririk ez berderi liburu egunez egun egiten ari gara. Batzutan, lerroak ere, okerrak izan da Orduan ikustu transizio horretan e, bide horri bat behar dela. Nietzat, aprubatristia bada, bide horri kontzeptua jendea totalean lotzen du gatazkaren, gatazka politikoaren, konpon bidearekin, ez bide horria hortar sartu e, da. ez. Baina ikustu bide horria behar dela ere eraldaketa eta oso horretarako. Ez eta bide horri horretan, Ikustut, ikazi behar dugula valoratzen eskala desberdinetako gauza. Eta horreti nator orain asierako puntortan, ez? Eri guztu, e, heraldak eta transizio, bide, neketzu, luse, komplezu horretan, garrantzia handia daukala edo lukela bai txikia benak, bai haundia denak. Bai donosti baten egiten denak, bai otxandio baten egiten dena. Beti ere egiten den hori bada, E, baldintzak sortzeko, eraldaketa horretarako. Baina eskala kontuan ere, garrantzia eukibar du maila sektorial batean, kakotxen artean jarretan, eh? baina maila sektorialetan egiten denak, alhan ulan e, irigintza, e, zea, koldok eta esan duen bezala, baina baita ere, transversala diren gauzetan. irengauzetan. Kontua da, bide horri horretan, zela, lotu, txikia eta hundia, urruna eta eta gertua, eh, transberzala eta sektoriala, eh, diar egin daitekena eta urtetan egin beharko duguna, nik hor konplexu ikusten dut, baina bestetik detik gauzak, simpleak, balira, jende asko zainatekean sartu ere egingo egite. Oso azpergarriak izan hori zirelako, nik uste dut sartu behar dela, eta askena. Eh, Hemen informazioa utopistean izar, dela, nimetik pentsatu dut, asko zera, utopista gehiago dut dela eh, informazioa bera baino. Informazioa informazio eta nire gehiena propaganda da, ezta? Baina hemen gau denok antikapitalista garen, no, eta nolabaita interesa daukogun, no, no, gauzak ikasteko, eh, okerrak zuzentzeko eta bat zutaren denozu, zuetariko zenbat, zenbatek, jakin batzekien, Eriola izeneko zer bat dauela otsandiot. Ez dino ni Baltistanen, Jose Valle, ez otsandiot, Euskal Herri barrua. Zenbat dakite hori? Bizkaian bertan, ni galdetuko manu Bilboko itsalde baten, zu batzu uh, ez dakite sao doko duten edo jakingo zuten mapa batean ipintzen otsandiore. Eh? Zaite esango balitz eh, San Miguel arraula gobolbait, bai oso dio Eh? Erriola hor eta behiok eta esan dituen bos galdera horiek ditzatuzo, galdera sakonak dira. Mila eta irudio piztaleko zer bat, eta gero hori gure artean ere apena zabaltzen dugu. Edo hiria kolektiboko ikuspegi hori zela gustartu generoa, e, jendea, oso adieraz garria iruditu zaite emakumek eta gizoneskoek eta baltistan horretan egin dituzten bi horiek, ez? Eh? Gainan, hauten Ibe Ondan Agor, Baltistan Fundaziorekin bertan eta nirezteko zabatzuta nebile ni nintzen, ez nien eh, galdetu egiteko zerba, baina osoa dirasgarria da. Eta hori kapitalismoaren kontrako borrok sartzen da. Bide horri horretan puntu txiki bat izango da, baina puntu dirit ez dago, puntu txikirik espada ez da. Horregatik, nik, uste dut ere gure artean zaiatu ergarela komunikazioa. Ubideo ie hidrologoi izan da kanala baino ubideesanuke zabaltzenen ikusten dut askotan galdu egiten garela, da ona etorri behar esateko pote aspaldean ikusi bari bai baina herriola posturte galdera horiek egiten eta erantzuten eta gauzatzen ez orduan dio ez... eta hau da informazio autopisten sea ez da horgun dut eh, hori da ere bai igual eh, berpentsatu behar ditugola bai goza ezte azalde guztiei eh? eh bueno, ba nik esatea bakarrik eh bueno, ba, lantzen dut krisia, e, krisia ikuspuntu ekonomikotik eta batez ere finantzen ikuspututik eta horrela eta baita ere interesatzen zait, e, interesatu oizait eh hori ikustea e, ba, ze ondorio e, karreko dituen krisi krisi honek ikusputu sozialetik Eta, bueno, ba, nik ustean zoritxarrez, e, ba, sirean e, krisiak eskanda egien zuenean e, batzuk pentsatzen zuten, e, ba, krisi hau mingarre izan harren, ba, aukera paregabea zala gauzak aldatzeko, ba, zoritxarrez, e, buelta eman zaio guzti horri, eta, eta endopan behintzan, nik esango nuke, momentu honetan oso Ego era berezian eta berezilarrian gaudela ze e, alderantzizkoa gertatu da. Hau da, e, bueno, saleike e, kresionen jatorrian dauden ideiak eta idean neoliberalak eta bar e, indartzen ari dela eta, bueno, saltzen digutela ez dagoela beste remedio dik merkatuak egin merkatu finanzarioak eta egin zerbitzu ba, bueno, ba, publikoak, geiztea edo es, eh, kastua, geiztea eta besterik ez dagoela eta eh, ondodiak oso oso larriak izan aldi da, ez e, krisi hau eh, neurri baten desberdintasun sozialen ondorio bat bezala erako leike, eta zoritxarrez desberdintasun sozialiek eh, haunditzen ari nire da eta haunditu degin gori eta, segundu asko, baita ere, emakometar izan harteko desparrentasunak ere bai, ez? Eta, bueno, eta alternatibarik bai, bueno, ba, ez dakit, eh, momentu honetan, eh, nik uste nahi koguenuk eh, labaita ere aurretik lortutakoa hainbat gauzi eustea gomen eh, idala, ez Eta, bueno, ba, nik ez dut ikusi, eh, menek zungo ditugu ez, baina ez dut ikusi eh alternativa berri horrelako diseño oso diferenterik. di, que es batez ere eh, aspaldiko proposamenak dira entzuten direnak, es okay. eh bueno, dago, izaskund da baina bueno, lanaren banaketa, eh, banaketak eta horrela eta proposamen berri ez du torrela horrela ikusten, ez? E, nik uste ezinbestekoa dela momentu honetan e, behar bada, ba, finantzetan gauzak aldatzea, hori ezinbestekoa da e, eta, gero, importantea da, ba, desberdintasunak eta ezan ditzeak eta, eta morrizpea, ez? eta, gero, alternativa ba, behar bada momentu honetan eh ari garena da ikusten, ba, latinoamerikan eta Amerikan eta sortzen adibidean alternatiba hauek bada horrela amai ganean, ez? Igual eh Europari begiratu garraen beki, ba begiratu garra baita ere zer egiten ari dire, ba, beste toki batzuta kertatzen da, pasago asko gero ona pasoa ez da eh erraza izan honez, ba Latin Amerikako e, eta eta bueno, ba beste Eurain, vale. <coughs> bueno, bi blogetan e, zailatuko nahiz, galderak egiten zuet, nahi e, baldin badu zuet, galdereren batekin alitzatuzkua eta hor mikrofono bat dago, ez moztu guri mesedez, alitzatuzkua eta nik emango izuetitza. Horain, eskatuko diet, nola baditu galdera baten bidez, diagnostiko bat egiteko eta bertxek egitekin duela aprobitxetuta berarekin jarraituko dut, Berak, eh, artikuluren baten irakurri izan dio danez eh, aztertu du krisi ekonomikoa eta generoa, generoan harteko lotura, ez? Gaizki, irakurriz bat aipatzen duzu krisia beres eh, aukera zegoela krisiegoeran genero, generoa eta krisia ikertzeko gau da generoa. Krisian, eh, ba, ze eragintaukan krisiak eh, desberdintasun sei arteko desberdintasunean ikertzea aukera hori utzi egin dela, alda, ez dela, ez dela ikertzen. Bueno, nire galdera izango litzateke biskatorokorra, alder zer zerke zerk garaikatuen, zerk, e, zure esparrutik begiratuta zen ekarri duen kapitalismoaren krisia horrela ditu daiteke, eta hanzuk nolatxe hartatzen duzun analisi horretan genero ikuspegia. Orokorrean, izan da bai Bueno, nik, eh, ikus. ikuspuntu eragat ekonomikotik eta finantzen ikuspuntutik eh, lan zendut, ez? Ergon oso ikuspegei ipskak mugatua da, ze krisi hau ez bakarrik eta ez da gutxiago dik ere bakarrik krisi finantzarioa, baino nik ustein egu gutxi gukakuko guela, finantzak eh, argura hundia daukatela gartatutako honetan, ez da, e, finantzen deskontrolak eta bako. E, nik esan krisi nik e, krizia usnurra hundi baten dela ekonomiaren finantzializazio baten ondodio. Hau da, finantzak, gero eta garratzea hundiagoa daukaten, gero eta pixua hundiagoa daukaten, eta, eta da ezberdintasun den ondodio bat ere, bai. Hau da, e, alretik kriziaren aurretik, naiz eta errenta asko igozan, ba, errentaren banaketa, E, izan zen, etzan banaketa behar izan faktoren artean, kapital eta lanaren artean, baizik eta kapitalaren aldeko e, banaketa izan zen. Horrek esan nahi zuen, e, horitek eta esaten duen bezala, erren puntu bat igotzen lan bakoitzean, soldatak puntu bat banogutxiago igotzen ziren, eta mozkinak irabaziak e, bat baino gehiago ez. Da giedo non finantzak horrelako edomena bizi izan zuten erretagarritasun ikaragarria egontan eta sormen ikaragarria erabilidan finantzetan ba, oso on negozio itzelak egin dira eta hon irabazi gero taundiagoi ezaki gero taundiago ta bat ekonomia erreala betezen dugun horretara bideratu beharrean hau da e empresa normaletanera tarat bideratu beharra bare lituak finantzen mundua, eta hori da finantzializazioa deitzen duguna, ezta. Eh, horunde, inolako urte honen honen ondorio bada ba, bizi, bizi duguna, eta gero gezurra ematen badu ere, eh, gerjatutako neurriak bat ekarri utena da, e, finantzializazio hau e, handitzeko hunditzeko arrisku batekarri utete, eh. Hau da, Eta hori dira, e, finantzea erakun den laguntzak, errezkateak eta barra bat. Eta gero, guztio bueno, honekin, e, bankuei eman dako laguntzak didela, trezeak berak eragindako gauzak didela eta barra bat, defizit publikoa onditu egin da. Eta horren e, sortu da Europan beste mito berri bat. Eta mito berri hori da, E, horeka fiskalaren mitoa, hau da, e, krisitik irtetzeko ezinbestekoa dela defizit publikoa murreiztea. Eta defizit publikoa murreizteko ezinbestekoa dela gastu sozialak eta geistea. Bai, horrek ekarri du, ba, klaro, e, sektore publikoa salantzan jartzen da, eta e, jendearen bizitzarako oso oso importantea diren zerbitzuak e, abituak e, bat zalantzan jartzen dira bestea beste hezkuntza osasuna eta baiz eta aldi berean zalantzan jartzen dira baina aldi berean gero negozio pribatudako aukera paregabeak dira sektore horiek eta finantza sektore finantzak lar adira sartzen sektore publikoak gainetik entzen adiran sektore horietan bai osasunean bai pentsioetan eta ba eta honek finantzen azkuntza beste dikestu ekartzen, ez da? E, Generoaren ikuspuntutik ze dio ditu honek. Baina, bueno, altu da aktarretaz, nesartuko, hori beste gaibala, baina, nik esango nuke e, alde batetik ditugula e, ondorioak ze ondorio dauden empleoaren ikuspuntutik, eta edo hor e, efektu diferenteak dauzkagu, ez? E, eta gero baita ere askoz gutxiago hitze egiten dan beste efektu bat eta da e, efektuak ez dira ontorioak ez dira bakarrik enplegoan baizik eta baita ere beste lanetan enplegoak ez diren beste lanetan ere e, ontorio nabarmenak eukiko ditu kresionek gartatzen dena da ez dugula harturik eta ezin dugula jakin zehat mex zer agiran gertatzen ez eta komenera realitzateke, E, datu gehiagota eutitza. Hau da, e, momentu honetan, Zalantzabarik adirira e, la-sama pasatzen ari da, etxerantz e, pasatzen ari da, gutxienez bi bidetatik. Bai, alde batetik, e, jendeak e, erranta gutxiago dauka, langabezi problemak ditu, orduan arazoak daude, Eta orduan, horrelako e, egoeratan, e, familien eta estrategia izaten da normalean, ba, hala edo hala, zaiatzen dira eusten aurreko bizitza material mailari eta horrek esan nahi du, ba, lehen merkatuan erozpen ziren nahi bat gauza etxean egitera pasatzen dira. Hurt da, jendea gutxiago, e, ba, joango da jate txetara tabar, eta gehiago, etxean... E, egingo dira gauza horiek. Hortgun, sama pasatzen ari da alde batetik merkatutik etxerantza, eta gero, pasatzen ari da baita ere zama, gero, estatutik etxerantza. Hau da, sektore publikoak esaten duenean e, osasun gaztuetan eta osasun gaztuak, eskuntza gaztuak eta dependentzia gaztuak eta bajatu egin behar direla, Ba, primeran, efizientziareiago, aurraztuko dira, empleo guagalduko da, en fin, doza guztioak kontuak hobetuko e, dira. Baina horrek, hondo dio, nabarmenak ugiko ditu baita ere, orta e, lan horietan, etxetako lanetan. Hau da, lehen, hospitalean zazpi egun egoten bat zinen operazio E, bat eta e, operatu tagero eta orain hiru egunetara etxera bidartzen bazaituzte, horrek ez du esan nahi iru egunen buruan zendatuta gozarenik. Atzo batan entzuten nuen baten esan ez asko hobeto sola guztientzat, kontu publikoentzat eta baita ere gasoentzat eta izango ba hala ez. Baina horrek ez du esan nahi jendearen hau zendatzen da nik, horrek ez nahi duen agazan, mapasatzen lan, mapasatzen ari dala sektore publikotik etxerantzan. Orduan, or, planteatu behar gogen duke, lan zama gehi-garri gehi hori zenen hartu zen, zen da izango danez. Momentuz ematen du lan hoien banak eta nahiko desberdina adanez eta lan hori gehiena ena egiten dutenak emakunak izaten didelako, ba, suposale ikergu e, lan zama gehi hori batez ere emakunak hartuko dutela beregan, baina baita ere haitona monak eta abartaba. Ondoren hori e, importantea da ikustea zer adidan gertatzen transferentzia hoiekin, markatutik eta estatutik etxerantzako transferentzia hoiekin, es horrek gero e, zer gertatzen da sama hoiekin, el, etxeko etzeko lan horiekin, gero hori dago baita ere desberdintasun lagordalen atzean dago, aldi berean, eh, sama hori desberdin banatuta dagoen bitartean oso saia da e, badintza ba, laboralak eta e, behordinagoak izan testa. Eta empleoari da ere, bueno, bastakinen gaurari daukagun nala ez, baina daukagunak. Horre ba, de, ba, efektu diferentiat dauzkagu, hau da. E, askotan entzun hori da, ba, kriz honen batez ere, batez ere eragin duela, gehiago eragin jauriago, esan duela gizonegan emakunen gana Hori da batez ere, Ese emakume gehiena lan markatuan daude, baina ez daude gaude elplegu berdinetan. Hala segregazioa hondia dago, eh, lanbidetan. Eta kasu honetan, eh, segregazio dagoen bitartean, ba claro, krisiak eragin diferentea baldin badu pa sektore diferenteetan, ba posible da baita ere emakume eta gesuneengan efektu diferente hautitzak. Gauko krisia zer ze sektoretan eukidu eragina ba, bat ez ere hasi oso sektore maskulinoetan eragin du. Eta ikuntzan, kotxe eta horrelako sektoretan. Horrek ekarri du, ba, gizoneskoen langabezitaza, azkarragoi da ba, emakumeen langabezitaza baino. Eta argun tartea, ez, langabezitaza tartea, itxi eginda. Bai, horren dena dela orain zerbitzuetara haiegartu da neurrian, eta baita ere ez bakarri zer dut baizik, eta sektore publiko da, ahi egatzen dira neurrian, nola sektore publikoan eta emakume asko dauden, ba, ikusi beharko da zergartatzen den, da? eta gani da, ez da dana tarte eta neurtzean, bai, porque tartea izteak ez da derrigorrez elbudua el eta honan zertan izan behar. Hmm? Hori ere, zalantza jartzen dugu, ez da? eta gero ba, bueno, beste efektu asko. E, planteatu zan baita ere ia krisionek adibidez ekarriko hote zuen emakumeen etxera gueltatzea. Hau da beste garai batzutan gertatzen zena. Hora eh, problema hau den enpleguan eta bueno, ba, emakumenak arretiratzen baldin badira eta etxeko handra izatera pasatzen baldin badira, ba, eskalistikako betu ingo dira. E, Ni asieran pentsatzen duen hau etzara inolatzelea gertatuko gauko krizionetan. Baina, orain, e, martxan jarri diren, erreforma laboralarekin eta bat, bat, zarantza ditut eta ez dakite sope lehiken gertatu horrelako eh, kanporak eta efektu txiki den bat, edo efektu den bat, ezta. Eta, bueno, bueno sektore publikoan era bueno, ba bai, eta eraginaz guen horrean, ba emakumendoan ere bai, Bera bueno, hori, jarretuko horrekin ere, nik bueno, krisi ekonomikoarekin egin gau krisiaz, itsein godu eh, gu, graen eta launetan, geroi alternatibai, bakoitzan alternatibai erraparatuko diegu, krisi ekonomikoa esgain, krisi soziala zidea itsegin ezak egu, hor, nik dut, askotan erreparatzen ez dugun alor badala irigintza, buruz iri eriguruz eh, interesatuko lintzai dabe, ze se, irigintzan molde, nago ziren gaur egun, ia molde horrek ekarregaituen erak, adibidez e, erakipatu zuke orain atzo duela biegun iakiazuna e, izendatu dute e, banbunduko alkaterikonena, irigintza eredua batik. Erdi e, aldean egin duen eraikuntza eredua batik, e, dakite, erratzen baldin manezunak, ok, aldera hori da, ze, irigintza eredua bat, orain artea. Ni guztetzen dut, dugok ikusi dugula ez, irigintza modelo erondan, eta irigintza hitzen eren komertzioa erretutako izan da, espektakulo irigintza bat, irigintza azkarra, e, erreponu dena herri eta hiri guztietan berdina, eta modelu bakarriko irigintza izan da ez. Irigintza horrek edamagatu Lurraldearen olabateko menzpresu batera, izan da, pixkat Lurralde aurri hartuta garapen, Toki garbi bezala, teniungo erukirik gabeko toki bezala. Eta, bueno, e, orain, gauden unean, irigintzatetik edo arkitekto asko ikusten dugu bezala, e, esperantza, une bada ez, irigintza hori dena, behar badaetan da lehen krizionetan lehenengo gauza geratu dena, eta zenbait infrastruktura eta zenbait e, obra izugarrik ez dituen dira, ekonomikoki ez direla kopi garriak. Eta irigintzaren hausunarketa honetan, e, bidira honen hausunarketaren barruan ere, orain ari dira ematen, pentsatzeto txandien ere, hain txokozat ematen, irigintzaren edo dauden, orain, orain, orain garatuta dauden plan guzti horiek hausunarketa bat. Ez gu orain honak e, herri dueten e, esperientzia, arrilako esperientzia izan da, baina beste zenbait garritan, modelu bakarreko irigintza, garapeneko irigintza hoien hausun sakonak egiten ari geha plan berriak egiten, baina ez, ez egiten marrazten marraztzen, eta hausun hartzen eta, eta krisi krizialde horretatik ba, esperantza esparro osoa zabal bat da, irigintzaren barruan gauzak epititxu direlako eta denbora ematen dulako, uta edo planear da gauza horiek benetan behar ditugun, benetan gure beharren eta gure eguneroko bizitza hobeago batetan oinarritutako planintitza diren, edo bestegin gabe merkatuak bere kapitalaren handia gotze batentzako egindako plane. Bueno, eta kresi horrekin lotor beste krisi bat ere. Zegiten da, hainbat krisitaz, horrein eki antigo gara eta krisi ekologikoa eta energetikoaz, ere itzegiten da, gaur egun adibidez, badago, frackinga, hauztura e, hidraulikoa, e, petroliota ateratzeko, e, lursorutik ateratzeko prozedura hori, e, bueno, alhor horretan, ze, nola torri gara horra erre, hau da, krisi ekonomikoak gartzen gaitu krisi guztiagoetala, edo, mm. Edo horra, lehen dik ez zegoen krisi dut, pero modelo, modelo energetiko eta e ekologiko hori zerraikik hartzen da gaur amusa lantzan, lehen nire jarri izan da. Bon, Ni guzti dut hemen galoen guztiok, eh, segururik bat torriko garela esatean, gauko eh, krisia ez dela, asko korrela esaten badu ere, ez dela ohiko krisi zikliko bat askotan esan digute kapitalismoa, raporpa eta eguna baina gortea epinita ere zikliko ba, ez kuste dut eta zende askok ere horrela esaten dut eta sinistu da horretan ere eh, krisi honek ez du zerrikusi agundirik edo funtzesko zerrikusiri behintzat orain arte zikliko kipada ere izan diren beste kriseekin, es nikuzteko hau bestelako krisia da, esaten da krisi sistemikoa dela. Aizuzen ere krisi hau modu ofizialean ateraki noiz hasi zen, beraki gugu gutxiora bera komunikabidetik, komunikabidetan edo edabidetan albiste izaten noiz hasi zen. Espanabol, ba lenguan batek esaten zuen bost urte terdi edo izan daiteke, es. Hori Xeverjeko junta edo. E, eta e, bueno, finantziario izan zela jatorriz, ez? Eta askotan horretan mugatu da finantziarioa eta orain galdetuko baden ukaletik eta zu krisia ta a, finantziarioa eta ah, edo ekonomikoa ta ikusten du krisi honek eh moderatzaileak orain izango den zela, krisi honek baster e, utzi dituela edo eskutatu edo eskutan utzi dituela Orain bost urte terdirarte ekonomiaz mintzatik lehenengo auzmenden mundu honetan ekonomiei krisiak itze egiten ezenean ordan bad ziren beste krisi batzuk hala nola krisi ekologikoa eta horpeti paradigma modura jartzen da klima aldaketa. Ni egia esan terminoa beraz aipatere gustatzen, baina hor bueno, dago kalean klima aldaketa oso gauza serioa da ta denokon hartzen dute. Gobernuek ere beste gausa da, gero ze neurri benetan hartzen diren, honetas eta hortas eta hori batez ere lehen kritiko ginen zen neurriari ziren hartzen, baina orain ja ispiluaren aurrean paratu gaituenean krisi ama honek hau ikusten da gobernuek ez ergutzi egiteko pres daudela. Uste sinisten duten klima aldaketa horren kontra. Eh, baina joakarri krisi ekologikoa, krisi energetikoa, hitzatarrigarria da orain dela 5 urte arte edo beste fase eh publicitario honetara sartu aurretik e, asko hitze egiten zen petrolio pikuaz Ezan petrolioa, baina, azita dagoa, kurba famatu bat ez, eta berantza, diferentzia, ez izan daiteke zenbat urtetarako petrolio menn dagoen munduan. Ogei, ogei, hamar, berro, berdin da, gehiago edo gutxiago izatea, baina berantza doa kurba hori, hare gehiago emergente diren herrialde horietan, ematen ari den askundearekin, izan Brasil, izan eh, China, izan eh, India, ez da, horrein, gaur egunean ezer gutzia ipatzen da krisia energetikoa, Baina, petrolioan mugitzen du gaurko, gaurko sistema, orain dela posturte zerdi, ere, horrein apurbat gutxiago, segurasko konsumuetan. Eh? Gusta baina ez dago, auto gutxiago saltzen direla, baina kuriozoa da, zuek hartzen baduz zue, 2002-2002-2002 e, eusko jaularitzak, tarte horretarako 2002an aprobatuz duen e, la estrategia baska para el desarrollo sostenible, erdera zegoen versio originala, Eh, han bestea beste, beste hainbat goza esaten ziren, eh, autogutiago mugitu ber direla kaletik lasori nagusia eta dan aparatzen zen lortu beharreko onura besta da, lortu beharreko elmuga edo tarteko elmuga bezala, ez da. Gero krisia zera ekarri du? Aipatua izan da autogintza, asko jaltzira. Est eh estrategiaren ikuspegitik hori zalotzekoa izango zen, baina hor egut tragedia da gaur ikustea, numerotan, gutxiago, elektrizitate gutxiago erabilidela industrial edo hartzen da negatibo, tadik dut, zehari gara, karo, beste zer bat, eta da, elangabesean, jende gehiago dagoela. E, Baina esan nahi dut, batzutan hor badago e, paragusa bat, edo kontraesan bat. Uztez, lortu nahi diren gauza batzu bentsat, krisiarekin lortu da. Hor iuna ala da, alatzarra mm, da. Hor dago diskusio bat. Kontua ez da esatea e, batzuk esaten duten dezala, nirein dela dut zide bate batean agonitzen, buruz batean, eta da batek esaten zinez, krisi hau gainditu egingo dugu. Horaindik ere urte batzu, txarrak izango dira. Baina gainditu egingo dugu eta leingo egoerara gueltatuko gara. Mi guztot hori da, deron artean, hausnarketan, e, pentsatu behar dugu gauza bat. Benetan uste dugu krisi hau pasatuta leingo Lehenengo puntura hueltatuko garela, lehenengo superprodukzio hortara, lehenengo superkonsum hortara, lehenengo supergarraio eh, hortara. Es. Se, arazo ez da bakarri ekonomikoa, arazoa da gerota errekurso edo balia bide edo balia gait gutxi daudela. Eta ez bakarri petrolioa, petrolioa badu bere pikua, baina eske uranioak ere badu bere pikua eta kobria eta bestia eta mobilak eta hor, egit, hor, hor daude hainbat eta hainbat zea justifikatu egin ditu egiten dutenak munduan dire hainbat gerra hoiek ere badaukaten muga errekursoak hoiek danak ez dira e, berristagarriak, hoiek, mineralak ez dira berristagarriak eta gure progreso askunde mundu hau batez ere lehenko munduan horren dago, jarretak. Beraz, kontua ez da bakarri finantzak. Kontua da, finantzak eta mugitzeko onarri materiala behar dutela. Eta mundu finitu batean, diskutitu dezakegu, ia izan daiteke nogei urte, irurogei, larogei, baina mugatua da. Etorren, pentsatu behar dugu, ezin garela lehenko zerera bueltatu. Eh? Ezin garela. Horten, kontua da, e, krisi honetatik, ataratzean norantz aterako gara ni batzuetan esartzen dut biztat importanteena importanteena ez da krisitik nola atara baizik eta krisiti katara nora sartzeko hemen bertseek esan du e, egoera paregabea zela ustez e, beti zan da krisieragaia oso momentu egokia dira eraldaketak ez ispituaren aurrean paratzen gaitu krisia eta da ere ikusten duzu panorama Europa baintsa tailesu Garo, baina kontua zer da, kontua da, nonde montre dagoen eskerra horokorrean ari nahez. Horokorrean eh? eskerra esaten den hori, nonde montre dago. Eta gian eskerrak eta ez du kapazidaderik izan, eh? e, egoera berri, egoera krisi egoera honetara egokitzeko, krisi honetara zert ekarri gaituen eta zer, Gerora behidira, zer subozatzen duen, zer ekarriko duen krisionek hori ugertzeko, nik dut eskerra eskerra horokorrean, kapotxan artean jarrita ere, ez izan, horretik ez dauka alternatiba seriorit Europan. Alternatiba dioganean da, zinesgarritasun agendearen gan, e, urbiltasun agendearekin, eta alternativa serio bada esan nahi du ez egun batetik besterako alako hiru, Zal da, jauzi hiruko izagoz, ez ez transizio bezala planteatuta. Transizio bezala gozak ez badira planteatzen, jendea nik ez dut uste, kenduta elite batek, bezbestioak ez dut uste ni hori, eh, alternatiba horrekiko urbiltasun hori zentituko duteni, elola baiteko atxikimendua, eta jendea ez badak, atziki edo ezpada atzikitzen alternativa proiektu bati ez dago moduri baldintza sortzeko transizioan egiteko eraldaketak sortzeko <coughs> eskerra neko bide edo okerra dela oraindik da, pentsatzen baizik zenbatekoa orain dela zenbat urte debate hau berau eh ezen berdina izango Hore dela zei urte egin, hemen, 2006-an hola baita esaketuko, do 2000-a agostean, edo 2001-ku Ez da gauza bera. Ez politikoan, baina ez ere, eredu globala zari garen ea. Eh? E nik uste dut, hor badaukagula, aukera, haundia, berpentsatzeko hainbat eta hainbat causa. Independentzia, sozialismoa, ongi estatua, Hemien e, peiok eta atara dituen bos galdera horiek, ez? Uste, oso, oso galdera sakonak direla, karga baina galdera horiek mugitu egiten dute hainba jende. Baina ez dutuzte e, eskerreko, ejecutiba politikoetan denbora izango duten ikoneta zitze egiteko. Beste gauza da, proiektu politiko bati atzikian dagoen jendeak, Interesa duena, oie bai, geure buruan ari gara etengabe, baina hor, komunikazio lehen esan du, komunikazio konturi, informazio konturi ez, zelan zabaldu, eta ari desberdinaki desberdinetatik tiraka zelan joan mataza hori askatzen ez. Nik uste dut oso momentu egokia dela Krisiainako gorrere, lehen esan du danean autoaren, autosalmentarena nialde batetik oso ondo, auto gutxi saltzen badira. Halo, Nafarroaren, Nafarroan autointzak edo kotzeintza daukan pisuan gobernamentu e gordina Basko hondia da. Eta horren kontradizio batean sartzen gara. Gogoeta mailan, ezta? Dizu, alde batetik, horrek bera egiten badu aipatela postu galdu egiten dira. Beraz, egoera sozialean okertu egiten da. Baina beste dizu, gerora begira oso deputamarte, de nolabide esateko. Orren zelan lotu hori Se Kontua ez da esatea, mantenitu behar da, costa la costa lanpostuilek. Kontua egualda esatea, transizio horretan badak eta onartu behar dugu, hainbat eta hainbat sektoretan, alabe arrez justiziaz, galdu behar direla lanpostuak. Ez direlako lanpostu, nolabait, iraunkorrak edo jasangarria gerora begira. Kontua da, zelan sortzen diren beste lanpostu batzu, beste arlo batzuetan, benetan geroa bere eh ba, o sea, aguantatzeko moduan, irauntzeko moduan, jasangarri ja izateko modukuak esango diren horiek eta horretarako ba, igual egin behar dugu lana 5 du. bakoitza edo eztakit, ba hori ba, ana pentsatu beharra. Hor badago esaldi bat, nietzak oso importanteesten batzago ezango menzu zuen, eh? baina zela eh epe den hori agian ez da epe luzera begira egokiena. Eta ni Bat natur, gaur reguñan, e, defendatu behar da, gogor defendatu ere, hainbat lan postu, horrek atzean dakarren guztiagatik, nahizta esan zur, niri esaten badiate imaginatzeko, irudikatzeko, amesteko biharretziko Euskal Herria, biharretziko Europa, biharretziko mundua, lan postuiek ez irene Orduan, transizio horretan zela jokatzen duzu. Ba, karo, Horri, debatio hori egin behar da, eta egunerokotasunean sartu behar da, tanka sartu tatara eta ta? mugimendu hori nik faltan botatzen eskerraren ezkerraren e, ez. Eta petroliopikua esan du da bezala, nik usteo petroliopikua hor dago, beste Mineralaskoren pikua hor dago, e, balia gaien agortze garaian gara, linguan bateri egin zuten nion, bon, irakurri egiten nion esan ez, tipua ez garela hoartzen, deskontu garaian ari garela. Bego burua berapenetan bera dauka. Berapenetan dauka, baina dendetako berapenetan, baina erresursoen, erresursoen agorpen garaian daude, deskontuan. Horregitik esineskoa da, naiz eta IB 35, naiz eta egin eta bankia ta estakiser eta berriro zabaldu hainbat eta hainbat zea sukursaleta esineskoa da munduan, gernago esatenego hemisferioan edo emergentia direne baina lehenengo mundu omen den honetan esinezkoa da lehenengo posiziora bueltatzea. Beraz, pentsatu behar dugu, e, emetik eta hogei urtera, naiztala, kresi hitza, ekonomikoa, finanziarioa, demagur, ez dugu laipatzen, gauzak ez dira izango orain dela mar urtea ziren bezala. Baina geuk egin behar dugu. Zepeste batzuen esku guzten badugu, orduan horrek ekarriko dute, ekarriko du ba, diferentzia sozialak eta gu kontu egiten badugu, Ba, Eni berduguna da, enzu zen, orain arte gertatu dena krisi garaian, inoiz baino, desberdintasun gehiago daude. Hori da, senalea gobernuek ez daukatela kapazidaderik edo nahi, edo desiorik, edo beharrik, aprobetsatzeko egoera, ekilibratzeko, horekatzeko e, nolabailtizartearen estamentu desberdinak, ez. E, Gaur egun dagoen e, zer hori, zulu hori, erreten hori, inoiz baino, hundia da, Noiz eta krisi garaia. Hortoan... E? E, Eta, amaitzeko, austeritatea. Austeritatea gaur egunean, itz negatiboa da. Austeritatea da, gasto publiko-soziala, murriztea, da lanpostua galtzea, da hunditzea langabezia, da prestazio-soziala gutzitzea da miseria, pobrezia, hau eta bestea. Azkorentzat, beste batzun zatez. Baina, paratzen bagara berriro, eta lengu gero alpato gudut atzeko hori ez da, nolako Euskal Herria, nolako, nolako Euskal Herria, nolako Europa emetik eta berdina, Laro gehi urtera, haini ba, seguro nago austeritatea misi beharko dugula. Egestelako austeritatea maia denok austero, eh? Afrikakoak eta gehu, austeritate maila berean, benetan sinisten badugu, guretzat eskubide hartzen dugun hori, zimbauen ere izatea. Ze eskarrak ere badoka ikuspegi bat, beti ari gara izatea, iparrega begiratu behar dugula, iparrera begiratu behar dugula, benetan begiratuko badugu, beti iparrera, azkenean egura ere eduko bainateke, nahi iztagoloaren beste aldeti joan. Ordean niozu, eta hori gana, galak hito hori ez dela, dela biaretzi eh, majezesako eh, o tubazzen empresa eh, langille, ere baten barruan daude langillen asamblada batean esateko gauza, edo decrecimiento, hostiato, intensa hituzte arrazoi osos. Baina beste maila batean ari gara izketan. Eh, Men interesatu eta gaudenok eta gauden beste, horretinikor, eh, bai, uste dut, eh, akullu asartu behar dela geure serean eta beste, beste, bai dago salmentza perper pensa tu frakin eta autoelektrikoa taulakoak eta edo ikerketa ikerketa bai ikerketa gei jarapenarein berri hutsa dio gorrotu egiten dut hori estafa horres esaten dena autoefizientzia eta dio segun zeran ulertzen den teknologia ona izan daiteke edo gustitzarra gustitzak autoelektriko na da bai eh, nirek ikusi ertzantza guztiak eta autoelektriko batean ei eh, gustaki zer baina claro autoelektrikoaren alde egiten dutenek Edo abielo hundiko trenaren alde egiten dutenek ez dute egiten beste aztegitura batzuen, edo beste auto batzuen kontra egiteko. Eze, ez, ez dira parlamentu esaten den bezala, ez dira enmiendas de, de sustitución, da de adizión. Nire idut autoeléktrikoa eta ilibrido eta el de diesel, eta el otro eta el otro eta el otro. Gana, por dios, ahe parcato. Eh? Ez da autoeléktrikoa baiada, ez da, bide horria, da, kontextu eta da benetan zer nahi dugun, ez? Eta hori, eskarrakez bat du egiten, ba, diukin, nekugu, gogoetan. Bueno, jarraituko dugu kapitalismoaren, krisiaren, digan hartiko, konpartitu honetan, badago, dago, ez, da, ez bakarrike, balia bide energetikoa bez dira, bakarrik agortu dira. Na, agortu da, nola baita, no, agortze bidean dago, eh, demokrazia liberala, pasitzia baita ere, demokrazia liberala, eh, krisiak dago baita ere errepresentatiboa, demokrazia errepresentatiboa, eta hori pixkabat, galetun nainion, pehiotxan dira hori, ia, aienko, dalera elusirenean e, bat nola irakurtzen dut, ezin, diagnostiko egiten duten, ba, horretik, e, ia, nabaritu den, sartzerakoan, ba, krisi hori, batez ere, zuen proiektua horri erantzuna ideolako, ez da, beste eredu nola, ez diagnostiko egingo zenuk, horreko eredu horretaz? Mua. kon batean Tina zela herri txiki batean sinargoti eta ni ezartuta da osak esartu oso kontate. Udali ikuspenitik. Hori da. Esta que ni que he espinchado osmodi que igual bai komentatu koneada eh uai eskerra nei badaukako dola. Eh staite tomato de alguna hartuta, es un como Eta hori garen oposizinuen eta ganien eta eta Zabaldu bateak gu garaiz, eh, jendean parte hartzeko desiatzen eta eta berro guretza anotu atua hori ez dela gira. La jendea jendean parte hartu, jendean nahi dago ondo bizi. Eta zainalak eta, eta proe ditutan edo demokrazian zakondu nahi dagoen edo sen no sei proiektu tan bai institucionala da es, istot hortik saioan es frustazioa jauste, es. La gentia visita si si el da heredu kapitalista liberallean e, alineatuta, e, oso visita individuala eranakendau, porta consumo oitura konkretu batzu gaukus, eta oso saia da Gentea engaiatzea edo olako anganeta prozesuetan, parte hartzeu prozesuetan, eta hori, da, lehenko hausa oso argi e, dukioa ere, da, eta ez da unai parte hartu, ondo bizi, eskola da, nire ustez, nola e, diseinatzen da, nola egiten dugun komunitate batean, ba, korrontearen kontra, jakita ko, korrontearen kontra iberikozaren abeti, eskola ba, ba, beste kultura politikoa sortzeko, eskola. Eta hor, nire guztes, arri eta arri bi, ba, demokrazia gotezkatzaiak ba, muga, muga jakila dut, estruktura horre dut eta gain ditu gara dira. Eta ez da nahiko, ez da ditu, galetan, udali txiki, galbuziketan, txik, ba, ba, plenoa ez, erabakiak hartzeko organo hori, erabaki zaila eta da de komisioak edo batzordeak edo ez informatiba diena edo haulkua bat bateko edo promosamenak egiteko da, eta eta ni nire nire guztok historikoki gure jarra izan da jode parte hartze laguntatu bar da batzordeetan eta hor eta no sekez eta nis, gure esperientzia gaitzara oso oso saia da eta hau hasiko da dago stelagun bereko konpondentzia nekei baina utzi beiteko izan e eh ba estia berio gutatu da gainbait sati satiundi bat lan hori satiundi administratiboa burukratikoa eta oso ez da la kolala etxea Labietakoa e, da e, adiz, ni, hau, hau, hau, hau parte hartzean nun bilatu bar da, eh. Ze eh ez kritika bat aurreko parte hartzailei, baina eh da dagia erabiltzeetan bakite esperientzia oso aberas egin diela herri desberdinetara aurreko lenguaren eta bat eta eta oso ondo eh, baina ni u mailan bat psika kritikoak eh parte hartzaile gasuntu horrekin, es. Da Inakik lehen esan da, e, badala ordua egal sintesi lan bat egiteko eta kasuntan tokiko garapenari dagokio honean, errietan eta eskualdetan gutxineko diseinu bat finkatzen dazteko. Badaukago esperientzia bat eskualdetan eta organotan eta instituzioa ezberdinetan eta e, ustu, nahiko berde gaudela horrein di kausa askotan. Ez? Zer, parte hartzeari buruz daukagun gure ba, hildo nagozik gara, haure parte hartzeari eta nire esperientzia propioa, 2020-leak horri baten ezin zela egon bosti jabetea horrekontu bat eta Ez da praktikoa, e, ozaketik, e, tempona abaltze haurdi bada, eta hori abaltza zentzu baten, bosti jabetoietan, hori egiten salen bitartean ezagurako ez dagoza batzuk egiten, ez? Eta zenfinean, horrekontu bata, bat da instrumentoak gute betelako, eta horre egiten da lana bali edo gute beteko hapargintza bat eta horrean bateko, ez, ez dago klabe estrategiko bat, Oibat, eta beste bada, implikatzen dosun sektore aliatu estrategiko norbanago guzti horiek nola jartzen dosuzu, urtebeteko arike eta horretan klabe komunitario bateen, eh? Z da bere ikuspegi personale, bate naiko da, urtebetakoa, ba, besta naiko da, finazioa ba, besta naiko da, ostaino da, da, da. nola egiten dosuzu, eh jode Jende guzti hori joko batzeko klabe estrategiko baten, a ber, zein da zeintzu dira lentasunak, e, zer gaitik, zein da gure ereduga, nola, noiz, eta gero, guzti hori, zein bakitara trasladatu, es? Hori egitea, da, ni ustez, ez da egokia, edo, es? ni ustez parte hartzea bilatu behar da klabe estrategikora. Osa, zeintzu dira erribaten gara penaren estrategikoa diren hildoak, edo lerroak, edo, lerroa, edo es? A, bilatu dezagun parte hartzea boietan, es? a urena kudeak eta energia baliabideen kudeak eta mugikotasun haspazio publikoen e, antolatuta e, kultura, euskara, e, eskaintza. Honek antolatu desagun parte hartzea e, sektoreariki, ez? Batu ditzagu, baina e, sektoreietar antolatutaia berez komunitate ama dauden eragile eta lokalak eta gaiatu estrategikoak eta antolatu desagun e, e, parte hartzea hor, ez? Eta hori ondo egitema da eta temporazia martxan atzema dago maurrekontu bat egitea kasi nahi gobertsa da Eletasuna nahiko zinkatu eta nago dira Ego estu esara, prozesua eta maurrekontuaren diseinio prozesua egarrria eta alik eta ba, hasta, e, transparentena eta e, ondo informatua egitea erriak, baina ez dut uste zeila bete hartzea horretotu bat diseinatzeko egokia den egiz politika publikoaren ikuspe ditik eta prozesu eraldatza e, baten Baitan erainko horra denik. Beno hor, nire ustez, oso berde, e, parte hartzearen zehurtan. Mundu guztiek egitzen dut parte hartzeaz, parte hartzea galako fetitxe bat, es, eta, eta izan alda oso bat, izan alda justo kontrakua. Izan alda ba, demokrazia libera alda justifikatzeko eta baitzeko fetitxe bat, edo elementu bat, edo izan alda benetan ba, demokrazia susen, radikal baterako, ba, zer bat. Es eta horretan ba eskerrak eta Euskal Herria momentu honetan ez dago esta da, halako desarrollo bat de, ez horrekotu e, parte hartzaileetatik daratu, ez. Eta bueno, ni gustoa da la eta au crisi garai ta zein krisi parait aki, no? Bueno, ben galetu dio gola diagnostiko bat egitea beraien esparutik batez ere hemen egin dugunaren arte izan da kritikatzea, galdera botatzea Baina hain niskatuko dira izango da, aiek mm, ze alternativa pentsatzen duten, ero aien alternatiba nola eramaten duten aurrera. Gau da, alternatibaz hitz e, ere dugu, eta gian e, zurekin bukatu dugu, zurekin jarretuko dugu, pizka bat aria galdo ez deza eta zugot izusun galdera potol horiek, baten bat berriogatetuko baina pizka bat, e, bueno, ian nola, nola egituratzen e, duzuen, ba, adibidez nola nola eramaten duzu aurrera, ez? Erabakimen demokratiko bat zer da zuentzako, da, parte hartzea, handia e, izatea, e, demokratikoa zuentzat zer da, udalean erabakitzea, udaletik kanpoko organo batek gehiengo baten bidez e, erabakitzea, ero, informazioa zuentzat, informazioa erritarri zehatzai lagasteak, eh se lecuda uka ba erabakiak demokratikoa izatearekin ja lotura susena alkani hori zure nola eramaten duzun aurrera se seitatu se seitasun dituzuen se muga dauden eta bai orain galdera galdera bana banan aplikazita guztota osala eh labuare galderaren erantzunen, esa demokrazia jakontziko se egituta instituzional edo proposatze ditu boloes. Bueno, e, garbi izan da. Eh haビス gai demokrazia zuzen bat eta gonhasia radikal bat edo, es, gonhasia hori eskatzailea baititu gara doena, ba ikusi genduun instituzio berriak sortzearen premia, e, eta du egin lenduna da sortu lendun batzar bat. E, Euskal Herriaren tradizion eta e, ba, oso bereskoa istorikoak, ba, hori berreskulatu da zainzinean, eta behitut dugu erretaren kontxeioa. Eta, bueno, azkenean logika da, erriaren, hortxandioaren e, garapenean izintzio daukaren erabaki kualitatibo, erabaki estrategiko, erabaten da erretaren kontxeioa, bertan, bertara gondidatzen dira, erretan muztiak, erretaren bakoitza daukak bat, edo haotxa, edo, edo, edo hitza, eta ez da organ horretan. Eta udal, udal batzarra, udal plenoa, komprometitzen da, ez e, atzera-got atzera, edo ez kontra ezanean sartzera aretareko txea gatutatu e, laguntibatek, ez. Hori da, nolabait, e, instituzio gorena, edo, ez, asamblada ireki bat, ez, asamblada handi bat. Baina gara, kontua da, zuiz, no, zuiz, bat, ez, asamblada bat, edo, ziru, lehena, era, uraren inguruan, ez? Pagun, guadaukagu, Hortzandian e, problematika bat, e, bizkaiko aldun egiten e, dugu e, txantaje bat, zanez, e, baukagu haraztegi bat, neko e, ba, dena eta harreka pasikintzen duen, eztu gura, e, berreizena gafitzen. Ba, nahi badozue inbersio hori egin, haraztegi hori konpondo edo berriak jarri, basartu bilboko patxo dugu hori eta gu ezkalde labrarirean txartaje bat alegi甜arbi eta gure hural� politika haidство du baina eta herria definituko du baina ez gu e, gu gu gu gu gu gua etaaze aldatsua gaullako borrek. другitaren vale, motxe du gu guen Pilitaren e, botxe gu bat e, bur Medicaren batekin, arazgaituntuko e Restaurantki a Toko Baten merkeago bat bat. At Siri honorsio batekin herrik asumitu ezakena eta bi, bi aukelat gama landuak hurlegietu dure estadoigu eta Na, berriz da, da eraiki estrategikoa, potentea da, eh, erresurso natural oinarrizkoena da gestiona ba, tratagarra, 54, da berriz, nie irunoastaleta. Alduola, arraza pasa egiteko, daia ez da representativo hori, es. Kontuada gentiarekin zera, es, e, ba, parte hartzea da hori gora dela eta ustiak, es. Orduan, eh, duguna da, eh, daukago antolatuta, daukago identifikatuta 13 har edo, es. Herriolant, badaude identifikantuta mairu arroa, mairu sektores eta eragin behar den herri honen eregaitzen. Basagorra eku darketa, baso talanda lurreko darketa, Euskara, Euskara, Eusien Zaitza, Kultura, Ura, eta mairu sektores. Basalmenos den hori edo zen hukurituko sintetzen guna. Eiten duguna da, hauetako bakoitza, hauetako arroa bakoitza, hauetako prozesu bakoitza. Prozesu dinamikoa dela eta lamainarik estu delako. No? Hauetako prozesu bako itxalaka bere batzorde propioa. Batuko dena urtean hiru aldiz, edo? Egiteko prozesu horren jarraiten erokudeak eta estrategikoa. Dibidez, jarra ezagun e kultura, ez? Ba, prozesu horretan batzen dira udaleragiak, batzen dira gizarteragiak, eta egite dutena da, erokudeak eta estrategikoa. Ba, norantza, ze, norantza jobe hartu txambioan kultura egiteak nolako de cultura espiritual, seguruko behar dira ta bades. A meia clave estratégico, ¿vale? E, gestio horrek, ¿es? Hiru ba, aldiz edo batuko dira e batzorde horretan, organ horretan, ba erail eta udal erailak batera, ¿es? E, Etarreitzen, ¿es? Aldabe hori da hemen dagoen leengo galderaren edo zera, e, Erantzun bate, institucionalizazio berri honek, hola, batzorde hauek. Batzorde hauek eta Eretarri Kontseilua Ja, behin, erabaki potolo bat hartzen badak, koalitatibo bat hartzen badako batzorzen bakuitzean, maheramaten da herritarren kontxeidura, eta bertara ditzen dira, eta guztiak, eta eta erabaki bat hartzen da, eta erabaki hartzen badako implementatzen da. Eta aurre, ha, instituzionalizazio berri honek, eta ditzen da huena, ha, sistema politikoa herrian, pelenoa eta hori, hau da, gauza pena, horre zesan dako horri, zein da gizarte, zateragiri ere edo gizarte sibilaren eremua eh, ez? Eh, ja, ez da instituzio zein eremua, ez. Zetira Pi Esparlo desberdina bere ritmoekin, bere funtzionamendekin, bere mekanismoekin eta errespiratuba behar Da eta kubrio ondorioa lelengo galdera honi, nola ostartu lan hori da eh gizarte mugimendua behartuela Esparlo eh, autonomo bat eta eta zein da la eh, fusiaratu, ez? Orain ba, basendeno proeudale, udalea eta gintzago hementik irautza, ez? behar du bere hori eta bere mekanismo ditekin eta fontzenatu, baina ez instituzio instituziak, gudalagetan, badaukaberi burokrazia, eta ez zindu gudala ezabatu, ziztema politikoak <totik> ditan bizi gara, ez hori hitzak, no? ez hori hitzak. Baina, bi sirkunferentzia badira, dago hitzak, duala eta, eta gizarte mu hori, badaukate, azalera bat solapatzen dena, eta solapatzen den azalera horretan hori da herriola, solapatzen den azalera horretara, Ongi da. Bakoitza ikuspegi komunitario batekin eta on saiatuko gara, ba, herriaren izientzia, herrirenaren izientzia eta estrategia diseinatzen, ez? Ba, da demau, demau gazela, eh? Bai, idea hartzeko. Eta hau, memang gozela, eh, politika diseinatzerako diar, eh? Ba, gastetxa deuki okupazio dinamika bat sagatzeko etxegitza dutzen problematika. Ba, hor da bere esparra autonomoa eta eta inorkestezela gaur future sartu ez? Baina naspetxeari dagokiona da erriolara edo etxebitzitzaren prozesu honetako batzordera joatea joate ikusperi komunitario batekin. Ez desal hor planteatu okupazio dinamika bat ez da e, hori honen hori. Horgoazen etxebitza politika hori zein izan mardan afnatzera. Ze klaretan, e, jabetza privatuan oinaretzen ez dan etxebitza e, ja, etxe politiko bat zein da hori. Etxebitza komunitaria dira edo ez, E, nu daude adibideak, nu daude, daude informazioa, nu daude material, nu dikasi ez? Eta hor, ba, udalak e, izago e, lan bat edo paperoa jogatzeko, baina eur egu da, ez? Egu izabte eragile dago esparru bat, zeinetan, e, udal eragileak, eragile istituzionalak, eragile zibileak edo eragile izabte eragileak, eta inkluso eragile ekonomikoak, comercio txikia eta industria, kokatzen garen tokiko garapenaren logikan ikuspegi komunitario batekin errian den garapenean inzidentzia egiten politikai diseinatzen, esklar, estrategiko batean. Eta hori da nolabait horren guk horri eh, mondotzagoa soluzioa da, esperimentu bat. O eta sea, ez dugu importatu inundi, ges? Eta balio bat dau, igual, otxan di hor, balio bat ikusiko dugu, ez nola garatzen da, eh, kontuta egin da, ezagarri sozial político, sociológico gatzego moteniela, da torto relación concreto badauela, ta giren vista dela goesela, vale. Estelaquat igual bester beste bat era iba da, eh. idea abstracta onda hori, es. Oste este este idiomatizamo sale, oste quiero batizamo sale, barra mitad de Athletic, es, que eta mantenduko zaur holako conflicto permanente bat, eh, bate vesti espabilitako ta es lotartzeko, es. Eh? uste dugo esez. Horrengo bar da la zera eh zerdabes. Eta igual ukatzeko az, beste galdera hori eh, es, eh diskursoarena edo, eh, gustu da fundamentala, es. Eh? Hemen, berai dudionek, no hai estetiz naturala de Las Errades. Eh? Gandoan prozesu hoiek identifikatu dela sektoreak, es, eh? eragia giliada eh, zuzenak eta eragie ekonomikoa, es, eh? bada tokiko garapenera de logika, ta horrementa daude oinarri hidrologikoak edo eh, ba, erigelogiko, hori ez ¿eh? da dira. Irenkortasuna, parte hartzea, elkartasuna eta euskalduntasuna. Eta eh noraitz bizioa eh, edo esatenda hor eh giholarena da bizitza kalitatea, helburu bizitza kalitatea, ez? ¿eh? Ara, ah, honek, no, no, no, no, no, no, kontura, ba batzu gidozkoek kritika, ez? ¿eh? Horri, ni marxismo, ni ese eh, socialismo, eh, es, eh, desviacionismo, socialdemocracia, la hostia, no sé qué es. Eta horien logika, horien logika da, simple eki izan da da, bueno, dira, balio universala, ez? Eh? Oza, nahi badogu, hau, proiektu hau izatea hegemonikoa herrian, ez? Eh? Oza, babehar dugu hori, diskurso hori izatea universala. Eta ez dira baten, emotentak, apolitikoa dala, ez Des dira, despolitizatu dugu, hau, ez? Eta zela egiten, ez da gizeg, ez eh? beste errosa bat. Baina, erronka bat, egitea, balio hauen irakurketa erradikau bat, eta zure, azure, jore, momentazia izten baduzu, gai zahel eta vanguardia zahel, eta zure referentezara, azure komunitatean, gai zahela hori egiteko, egin irakonketa erradikala bat, eta saiatu sakontzen, malioa egetan, benetan, e, e, baina ez tegizarte pedugatera ikintzeko, ez? Eta, apura lehen diak ikizan dauen aldetik, konkretu gileena, irakonkortasunarena, irak, egiten badugu irakonketa zientifiko bat, ez? E, izan marik ez da, e, e, zientifiko bat dinot, eh pasaran ba, astean e, Neitur eh Aldizbarik e, eta daulako hori e, ez era eh da la e, reportaje irriba desaten honetan izaterria enfrentatzen dala eh ba punto denor batera, eh? O badago hori ben e, sortuko die aldaketa klimatiko eta estrukturalak beste, e, o sea, bizitza visita imposible gain aldarena apurata apocalíptico, eh? Apura maina ez hori baina. O E, Eginbarik erbako, ez dakit, hartuari zera ikus egin akurita zientifiko bat eginda, iranko urtasuna, bagoaz genetan askun desponitzena sabantzan jartzen, jolera, kapitalismaren ongarri bat, ez da bazta konitzenatzen, ez posible, ba, gabitzena da, sistema sozioekonomikoa goitibera sabantzan jartzen. Bona, eta gu, mundu guztiak nartzen da, iranko urtasuna, mundu guztia, da, mundu guztia parte hartzea denalde, mundu guztia hori kartasuna denalde, auzulana ba, eta ba, gube tradizioan eta betikoa da, eta euskal duna gara da, dagoa, da, guazen ba, ba, hori egitera denetan eta momentu honetan, non kapitalismoaren antagonismoak eta es, duzen, aina gairian, es, krisia, krisi, bizazio, ondori, ez da, ez duzen, aina gerian, ez, krizia, krizia, krizia, krizia, dago, gure alde, ez? Bueno, ari ezagun, diskursoa, e, balio zerabatzuk, eta hagoazen, hori, ba, praktika agamaten, eta, da eta arrazoiak dago lako, ez? eta oso hobioa dago, ez? Hau dago bai. Bueno, inbestalde, badago Buna, iria kolektiua, ez dakit, irintzamaian, bueno, txaliak bat ditu zuen, ez dakit irirematekin, batekin, elkarlanan egitu zuen planen bat, txek, baldea, azkak, zuen proposatzen duzuna, zuen web horri aldean irakurri du dana desazkundea, plantatzen zuen etika bezala, eta gero plantatzen zuen hiri espazioa ulertu behar dela gizarte baten sormen bezala. Seren no la dependen la recta Bolgupiskart eh orain azkenaldian aire gara lanean herries berdinetan pizkat erie araudiak edo plan general berriak egiten eta hortarako pues pizkat planitatzen dugu hasiago ba, ikuspuntua da bueno bai iridiare eroihinditzenaren ikuspuntaren aldaketa batez pasatzea orain arte izan da irigintza ekonomiari berro gauza bat eta irigintza ikusita bakarrik irilurraaren antolak eta etxerizitza gehiago giteko eta ekonomia gehiago izateko eta irikintza berez da hiriko lur guztiak, bai irilurrak, bai landa lurrak e... antolatzeko erramenta batez gizarte batek, herri e... batek, ere lur eremu osoa antolatzeko dokan erramenta bat irikintzaren aurkorrean, e... iripan gintza batek jadonean izaten da lehenengo diagnostiko bat, herriaren diagnostiko bat Gaur daño, diagnostika hauek egindia arkitekto bat, biologo bat, e, ekonomista bat eta, bueno, iru erolau tekniko juntatuta eta bera datu ekonomiko edo datu zientifiko hilek manejatuta Gu proposatzen duguna edo lanen ari gana da erri, eta, bueno, eta prozesu honek hartzen du e, hilabete bateko epealdi bateko Googlean hau egiten ditugu parte hartzea prozesuen bidez parte hartzea ere EPEI-a pasatzen dut zela gu Peiokritika txo batzuk indizko parte hartzeari guk ere egiten dizkogunako, bai dare parte hartzea modu askotan egin delako eta bainetan modu askotan erabili delako jendea batutan eta gertuatzen esperientzia txarrak izan dut lako parte hartze ere? eta bai dare peiokresetan dut nagoetik jendeak nahi dut lako ondo izidez ere egin gabe baina egerazetan jende gutxiako ningu usteet guk berez parte hartzea ulertzen dugu e, formazioa alde zela jendearekin parte hartzea prozesu bat izan dugunean irigintzer planago egiteko burte beteko, partertze prozesua plantatzen ditugu, es illabetegateko analisi teknikoak, horrek no. gaur egun ara hain Eta prozesu honetan partertze urtzen dugu lehenengo jendea formatzea irigintza gaietan eta jendeari ez galderak egin edo ez zenkosta pasa, bezik eta lehengo osnarketa bakarkako osnarketa horiek e, talde dinamika bidez eta elkarlantzunez osnarketa horokona bihurtu eta baino osarketa eginda da orenean orduan egin diagnostikoak eta orduan jakin benetan herritarrek herri horren herri e, horretan zer behar dituzten zer gabec dituzten eta hasieratik ezo zen e, premisak babeti etxe gehiago, etxe gehiago, edo ekonomia kapitalista hongaritutako ba, eligintza plantamendoiak erabat aldatzen dira ez jendeak eh digu, etxe gehiago baino gehiago nahi dula Pues dauden etxeak zati gehiagotan maratu eta ba, gaur egun dauden baserriak ari dezgandalurrean baserri osoa ditugu etxerizitza batekoak eta behar bada etxerriotan zehi etxerizitza indetzezka eta ez dago etxerizitza gehiagoen beharrik ez berrantorak batzuk edo beste modu bat eko erabilerak e, garantien baten dute hiri garapen Hor e. Orduan alderatetik hori, erreaminta dela parte hartzea erabiltzen dugu e, beste alderatik ere eh politikoekin e, udalarekin hasunarketa bide bat egiten da ze partart, horrelako partartze prozesu batek hiri pandentzia batik ematen oinarria eh herritarren hiri panditza izango dena ez eta partartze prozesuak hasieratik konpromeso hartzen du prozesuan ateratzen dien ondorioak gauzatuko direla eta ez politikoki udalean erabiltzen diren gauzakak Hori, beti izan da, daukan sentsazio partartzearekin ni partartu dut, baina ez dauka partartzea horren ondorioa. Eh? Ni partartu dut, egona lanean segila bete edo lau bileretan, baina gero ez da zertan gauzatu ez. Hori, gure prozesetan hasi dati garri da ez zertarako izango prozesua, zei erabaki hartuko diren eta, eta erabaki horiek nola gauzatuko diren kompromisu politikoa eta jendearekin ere. Eta orain, eta zeinekin zeiguna da eh partazteprozesu horretan jende mota ezberdin guztiak herri bateko jende mota el kolektibo guztie partartzea eta horretarako prozesuazio horretik egin antropologoekin lagunea astengara eh egiteko nolabait ere diagnostiko sozial bat ikusteko nolabait zer kolektibo edo zer jende edo zer aktore onbeidian prozesu horretan representatuak parte hartze prozesuaren ondoren ateratuko diren iritzia, benetan herri guztialen iritziak izango direla. Ez. Eta hori da, gehiena kostetan zenbuna ez, petuz ez zuikete horrenako harazua izango dituzuela ez. Aizenean e, parte hartzen hartutako erabakiak e, zilegi dira erriko kolektibo batzuk ezagute parte hartu. Eta hor, hori modurretan e, superatzen gabitza. Eta gero, Hintar dugu, baita erigintzen den barroan, orain arte egiten den valorazio ekonomikoa gauzena, erigintzen gauza valoratzen dira ekonomikoki eurotan ez. Eta, eta bueno, orain egin sartzen pixka guilea ekologikoaren datuak, e, ingurugiroaren valorazioa, epakari patrimonio eraikiarena edo, edo etxe bizitzen valorazio, baita ere zua naturalena. Eta beste faktor erazio sartzena erigintzen dira, e, patrimonio imateriala esaten dena. Dirigintzak baduka gaitasuna patrimonializatzeko ereikinak edo natura ingurua konbaita ere badauka gaitasuna patrimonerritzatzeko erabilerak edo tokiko kentzeko jendeak bere landa ingururekin edo bere lurrarekin daukan harreman mota bat, gestio mota bat, gura gudetzeko era bat eta baita bilatzen dugu prozesu hauetan, plangintza geiteko prozesu hauetan tokiko jakintza hori nobait ere errekuperatu aztertu biskate, investigatu eta jaso eta berriro erabiltzeko aukerak eman bezat, ez? Nolbait ere e, atzera vuelta bat, ez atzer, atzekoan, atzekotik asteko berriro, ezik eta atzekoa durenzu aurrera pausoa aurrerako bideak egindian izateko, ez? Hirigintza e, ez ez da kafikasi eskolatik, bezik eta tokibatuzean badaude gestio mota batzu, badau lurra antolatzeko dela bat eta hori eh porque fue egoten colegintzais labruta Eta bueno, proceso hauek azkenan ba luzea luceaba lizaten dira, baina baina benetako dira, hor, e, horrekin lortzen da, bueno, ba naiz eta aldaketa politiko bat egon edo ze orokorrean politikariek egitzen dute presa hundiak irigintza egiteko Eta beste lagertu ez politiko bat da eta irigintza beste irigintza bat egingo du, zure irigintza bat egingo prozesuekin bai lortzen dena da, e, plan gintza batean jarraipena ez, e, benetan prozesua ondo ba, egin bali eta prozesu horreik erritar guztiaren errepresentazioak iban emadu. Naiz eta aldak eta politiko bat egon erri guztia, prozesu nuen errepresentatutu eta dagoen ez, jarrituko du ez eta piskatoria da. Eta ikuntar dut zara. Inaki galdetu nahi nion, gero mertxerik bat gugut. Gara zo so, bueno, teorikoago bat, baina kaldera teorikoa. Inmenari gara peska bat maian, eta iri maian dauden alternativekin baina badago... Gara so edo... Baduzkagu entik, estatua ez es daugunez, es, baduzkagu instituzio autonomiko batzuk eta badauzkagu bezalde batetik herri mugimendu oso indartsu batzuk eta testu inguru, biren artean ematen den e, tentxio hori e, zuk, e, nola pentsatzen duzun pudeatu beharko litzatek dela eta ja, herri mugimendu indartxua oak beharro diren eroia instituziotan e, indarbeia hoartu behar da e, zelan e, alternatiba hor zelan da tentxio hori behiratuta. <coughs> baina, ni Euskal estatuaren aldenago, zer esan egez, naiztagian, biarritziko argazkian igual ez da munduan estaturik izango, baina estatua dauden bitartean, nik erregin egiten dut, Euskal Herriaren entzat ere, estatu. Eta gara igual beste fase batean, Euskal-Edu-Europako estatu guztiak igual denak euroeskualdi izango dira oskutu. Baina bestea entzat, estatua ona bada, eta pentsatu behar da, euskal ere, badela ez da. Nik, Goste dut, Euskal Estaturako bidea e, e, konplesua dela. Eta bestere enbatzuek esaten baduta arresa eta esan, eta puntu da oso. Baina ni hain bideain motzerako ez noa motzila jatzen. Nik uste dut, Euskal Estaturako bidea konplesua dela, luzea dela, baina e, benetan ematen bada oso aberrazgarria izango dela. Luse hori, e, aprobetsatu baliatu behar dela. Eh, Aipatzen ari garen honetaz ere, aldaketak edo baldintzak, bentzatze gauzaba da, aldaketak eragin, eta beste gauza bat prebioa da, aldaketak eragiteko baldintzak sortu. Aipatek, bentsatu dezake bai euskal estatua dela, bai e, kapitalismoaren kontrako alternatiba dela, berezkoak direla, emanda daudela aurreti baldintza horiek, eta bakarri dela nola baita e, erabakim, Kontuaz. Nik uste dut, baldintzak berez ez daudela emanda, batzu bai, beste batzuk ez, eta nik uste dut, e, lehen bideo horria esaten nuen, ez? Nik uste dut, e, baldintzak sortu egin behar bideena. Eta euskal estaturako bideo hori, nik uste dut, nire ustez bintzat, ez du merezi egitea, baldin eta azkenean lortuko dugun euskal estatua bada, gaur Europan diren estatuen antzekoa. Ezin duena, krisiaren kausei eta aregeia gondorioi eh, erantzun egokia sozialean ematea. Hortarako ez dut uste ni bidaia merezidu egin. Beste hau zada, Euskal Estaturako bide, konplexu, luze, biurgunetxua eta ez genfinean, kapitalismaren kontra egiten da Estatu berri baten sorrera eh, aregeia go, eh, motorea bada nolabait eskerra. Eskerra subiranizta, ero deitu nahi duzuen bezala. ez. da, nik uste dut, Behin erabakita apostu hori euskal estatu nahi gula izan e, horrek ekartzen du hainbat eta hainbat horma e, edo murru edo ezan nahi duzun bezala apurtzea. Horretin ikusten dut oso baliotsua du interesgarria bentzat bide hori bide batez hainbat gauza albatzeko. Ez bakarri estatu gintzan eta hemen aitatzen ari garen beste alhor guztietan. Gero, eh, herri mugimenduak eta eta eta erakundeak. Nikoztu peio goso ondo eh, asalto duela, ez? Batzutan eh, oso oso da demokrazia parte hartzailea esatear, gero jendea batzuk ez handuzue, jendea jo alasko eso, ez? Ni bale ondo, baina ni naidu ondo bisio. Orduan, nikozte dut eh, taleko aprobatatzera votata, ez? Nik lehen esan du danean, nik eh alternativa itza hori zigugarrean ez mukerabiliko. Nik uste dut e, alternatibak, pluralen, alternatiba askot-askotarikoak direla, plano teorikoan bentsat, gero baldintzak sortu, sortu behar dira hoiek gauzatzeko, e, baina nik uste dut e, bide horri bat behar dela, transizio bat jorratzeko, eta transizioa betira grisen barrena edo grisetan barrena ibiltzea. Ni mm, ez du izten ja, hori, zubita beltz. Ez nigu uste du, transizioa berez da, zubiti beltzera edo beltzeti zubira, segun bakoitz non jartzen duen nona, zein koloreta, eta txarra, non jartzen duen gaurko parada eta non e, azkeneko elbur hori baina da, era, griseta. Egia da, badirela, zubi ondoko grisa, eta beltz ondoko grisa, gris guztiak ere ez dira berdinak, ez? Baina, karo, transizio bat egiten baduzu, eta nilen esaten duenean ba, krisitik nola atara bai, baina atana nora zartzeko. Zein da transizio horren horret esateko ipar edo agian ego horratza, ez da egit. Horregatik esan dut, hini batzutan erabilida simil zer hori da Bersolariena, e, Atzeko zaurria esaten den hori niretzat oso filosofialdetik oso argi garria egiten zain, iribaintzat, ez? Bersolari onak, onak, onak, eh? E, burura... Dakarren lehen da, askenean botako duena. Hortxe da bolako zean indarrata. Da beste guztia da, betegarriak. Batzuk onak izango dira, betegarria beste batzuk desastre dutza, baina askenean dago ez. Hortaz dikusten dut guk, e, e, nola baiteko ariketa, buru ariketa egin behar duguta esan, nola imaginatzen, nola nahiko genuke, Gure Otxandio, gure Gipuzkoa, gure Euskal Herria, da inkluso gure Europa, bentsatzen hasita edo mundua, da e? planeta. Demagun, hogei urte barro, hogei tamar, ka, e, noa, berreun urtera, esan edut, e, epe batez nola. Eta orduan niritzat oso importantea da, nolabait bentsat tarrafan agusietan imaginatzean nola ulertzen dugun independentzia, sozialismoa, e, onkizat estatua, gisa erremanak, ekonomia, ingurugiroa, E, urte muga horretan, eta hori buruan gaur emaz behar ditugu norratzaak horra bideratzea. Ze, hau da, norabiteko atxe ikuspena egitea. Ze, atxe ikuspen hori egiten ez badugu buruan eukita hemen egiten duguna zer da horre ikuspena. Eta horre ikuspena, mirustez, e, komentatzen ari garen honetaz oso oso dira, ekeskatzekoak. Azken zinean, eta ninguztu dut, eskerrak askotan, egin duela edo egin dugula, aurrikuspenak atxetik datorren inertziak gultzatuta. Eta ez gara izan beste mundu bat irudikatzeko. Beste, ba, esaten dako, eta horretini oso importantea ikusten dut, otxaldion egiten ari diren, galdera horiek ez dira normalean egiten. Baina, galdera horiek eragin da, trata nagusitan trazan agusitan, bintzan, jartzen duzu bugu bat, ez goren arantzago bat. Ez bat dugu zer bat markatzen, eta den jo di zehaztasun, haunde ez ez ez, trazan agusitan dut azkenean atzetik atoren inertzia jota eh, gaudela ez da? Eta horrek azaltzen duan gure gaitasun eh, eroa gaitazun edo, eta almen, nik uste gauza dela, ez da gaur eguneko krexi potonte eta gorri honi behar den bezala ganura aurre egiteko, ez da? Eri neki, parkatu. Vai. Parkatu goi, ez da, goz minuetu faltadira, parkatu da, mertxe garegiagoz, zile garegi, agos, eh, vale, bueno, vale, vale, garegi. Bol, bol. eta, emango diogu publikoari galdera pare bat ematen duen denbora kotatzeko aukera, o bezkela mertxe ere galetuko diotazkeneko. Ez. Galdegaren bat, pasatu zain denbora hemen, kontu dut eta, ia, ja, inork, aldenario eta ezkoak badu oso espezialduen eta ezkoak badu eta ezkoak eta baita Bueno... Ah, bada galdera, bada. Bai, eh, kolmo teñería, ez da? Galdera bat hor, itsegindu zu eh, pasaiari buruz eta esan atipikoa da, beste kostaldera begiratu eta diferentea baldu kontonketarik zuek, orazterketa batzen dut egin dituzuek eta zein ditzatebe kontonketa, kontonketa... A ber, zure uste da, zu. eta galdera ireste gutik begiratuta. Oro har galdera ez, eta ez dei hau, saque de sanque guztiak izan laser termica, aubes, eta horun galdera Doloreskiari begira, orokorik. Ba, astuko faktorei. Eh, asko postenez galdera hori egiteartik, zi kontatu nahi nun baita pasaia o baliaren inguruan zertan gabiltzan. Zor len erakutsi ziotzen bezala, hori 2006an eta zazpian egintzen proiebitu edizantzen, eta ez berdintasun hortzatik e, guk uste dugu horren alternativa dela e, edo horren eralteaketaren alternatiba dela herri prozesu bat, eta ez herri prozesu bat, zir, lurralde prozesu bat, lurralde maiako prozesu bat, behin lurralde hortako gizartea eta lurralde hortako gizartea esatzen du donostiak, basaiak, lezok, errenderiak eta oi hartunek, esan bonuke, eh? badieako inguruko lurralde hori dana olartze, u, u, le, sortzen duen lurralde hortako jendeak lotura daukanean badiarekin, gaur egun ez dukan lotura ez gaur egun loturak bila herri bakoitzean eta herri batzuetan auzo bakoitzean ez dago lotura bakar bat lurralde horrekiko e, hori baita ere lotutadoa portuak ukatu izan du lako badiara iristeko aukera hori erritarren gehiengoa San Juan gozendeak eta San Pedro gozendeak bakar daukaukera pasaiako badiara iristeko beste herritar guztiek, ukatu eta ukate badia hori, ez. Eta gu, 2000 eta sazpian egin badia eguna, 2000 eta marrean egin bigarren badia egun bat, bigarren badia egunen, ja, badia guztiari planteatu genuen egun bat, ba, norbaileko kilometroak txiki bertizango dituzela, badia guztiari oinez buelto bat emanez. Tok, herri bakoitzean eta oso bakoitzean, bertako hau zuerkartekin eta berkako jendearekin bilduz, herritaren nahi joiek norba ere jasotzeko, era gortan lan eta jarraitzen dugu. Eh, gabiltza sortu nahian baliatasun hori, uste dugulako ez dagoela eta baliatasun horrek elango du eh lurralde rekipolotura ta hortik etorri gaiteke eh alternativa ezeratzak. Erdugu uste horrelako lurralde aberatsuatek eta horrelako lurralde eder batek kanpotik eta ba martzianoak bezala etortzen diren proiektu ezberdinak merezi dituenik uste dugu. Lurraldo horren mea izindun proiektua edela, Lurraldo horretako herriktarrek nahi dutun proiektua. Orokorra eta txikia toki bakitzen tokikoa. Hortalako pultatzen nahi gea badia egun hori, bi badia egun egin dira, aurten tokatuko litzak irugarren badia egune egin dira. Piskaraka gauza kaldatzen nahi gea, zende berdinakin eta hau zuen karte ez berdinakin izeik jengabiltza, eta adibidez, detalli egizela, e, Pasaiako Antzerki Eskola, oien dela lehengo urtean izena zuen Pasaiako Antzerki Eskola. Eta bertako zuzendaria, baina igorekin laguna da eta gauza gota ez ditzeginaz e, Gaur egun izena du badia sormen eskola bai? Aldak eta txikia da Baina ja, Pasaia Pantzikrikio eskola biertutu da badia antzerki eskola Eta bera, beraien izela da ez da Pasaia Antxo, San Pedro eta San Juan emezik. Eta beraien guztia ulertzen dute bere eskualdo bezala eta bere projekzio bezala Beraien logoa ere altatu da, beraien logoa guain badia guztia jasotzen du eta iritsi nahi dute badia guztiaren lana, ez? Nai honekin gabitza bai 12. badiagun hau egiteko jendea e, lurraldearekin lotura hori norola bai ke sortzeko, jaque bideoetan betatzen dute aukera hori ta, eta hori ez, ho izan loizun ematzen in mi escaña aquí pido merch de Goldo, mi esca da, bueno, goratu hasieratsan da ezala. Iburu zahrra, baina pues en mi Iporta viaren mitzalusea, su politia, taerxia